backs back, I flip my sack down at Roscoe's for some fat back. Sheila Swartz, Sister Show sucks Schmeckles at the seashore on Shabbos. Do you know what I mean? I mean, do you know what I mean? Do you know what I mean? You know what I, mean? I mean, do you know what I mean? I mean Repeat kidding, sitting on a stoop, eating man-headed hat and looking so cute. Vladimir Chitler was a uber-uber man. His daddy's on his back, and his mama's eating Spam. Do uh, You know what, I, I mean, I mean, do you know what, I, I mean? Uh, do you know what, I, I mean, I mean, do you know what, I, I mean? Shark-skinned Charles and watermelon head Woke up this morning with weevils in their bed As Hazel climbs the stairs Cause she don't give a damn I'm gonna eat all the mighty fine pudding that I can uh, Do you know what I, I mean? I mean, do you know what I, I mean? Uh, do you know what I, I mean? I mean, do you know what I, I mean? You're Do you know what I, I mean? Az otthari CD-lejátszó úgy döntött, hogy csak és kizárólag DVD-ket játszik. le, CD-ket nem. A CD-kkel küszködik, aztán kiír valamit, aminek semmi értelve. Jó reggelt, ma 2018. február 20-a, kedvan és 6 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfei A Rádió műsora, a hallgatók és Fiala János műsora. Is, I mean, I mean. Nem Isten ostora, Isten csapása. Most kezd valami esni. Ami valamilyen formában lecsapódik autón, kopasz és hajas fejbőröm. Állítólag a hidegebb időszak a következik, vagy legalábbis az elmúlt tél leghidegebb periódusa... 061-489-0999 és 06 Fél nyolctól elsimol László, fél kilenctől Duronáli Péter, kilenctől Hajós András, és aztán tízre jönnek ide köves Lomó kihívó és Donát László, akikkel egy rögzített felvétel készül, amely holnap reggel 9 órától lesz hallható, már amennyiben. Nem ez a mai az utolsó műsor, amely azonban minden vonatkozásban kísérleti műsor. Ez a kísérleti műsor egyébként 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. kívánok, És örülök neki, hogy az ATV-szívül a pályán című műsora megint benne volt a legjobb, a legnézettebb 50 között. Én is Ennek örültem hallottam. neki. Én is örültem neki. Örülök, hogy örült. A 43. legnézettebb műsor volt, amely... Reggel elolvastam László Ferenc-t, véletlenül elkezdtem lapozgatni a narancsot, amit a köves lomó anyag miatt vettem meg, és megtaláltam benne László Ferenc kritikáját a civila És miközben maga a kritika. Ha ledorongoló nem is volt Kicsit olyan volt, mintha hogy kiadták volna László Ferencnek Hogy írjon valami rosszat róla De maga se tudta eldönteni Hogy ezt most miért írja meg De azért megírta Egy ilyen laza flegma Hatja át a kritikát Amelyben Lényegi megállapítás nincs Csak egy ilyen Miért van itt ez a fiala Lehetne máshol, de leginkább sehol talán ezt hatott rám úgy, hogy néha előfordul, hogy negatív dolgok felszabadítóan hatnak rám. László Ferencnek ez, ez, ez ügyben akár köszönetet is mondhatnék. Miközben írását olvasva, az teljesen egyértelmű, hogy nem ez volt a célja. Hogy mi volt a célja, nem tudom, de de azt szeretném Önöknek elmondani, hogy... Szerintem tennap egy hihetetlenül érdekes beszélgetés volt Jeszenszki Zsoltal, ami egyébként az Önök érdeklődését, legalábbis ami a visszajelzések szintjét, illeti tízes skálán egyesesek eltette föl, de először is itt álljunk meg. Szóval hol van az előírva? És ezt magamnak mondom, illetve magamtól kérdezem. Hol van az előírva? Hogyha készül egy érdekes anyag, akkor annak az érdekessége abban kell hogy manifestálódjon, úgy utána a telefonok özöne és e-mailek özöne jön. Vajon nem a saját magam bizonytalanságának a visszajelzése az, hogy valaminek az érdekessége, valaminek a pozitívuma azáltal jön át, hogyha emberek betelefonálnak, hiszen egyéb iránt ha az ember vesz egy kiflit és egy zsemlét kap, akkor nem arról beszélget a mögötte lévőkkel, hogy ő jól látja el, hogy ő nem azt kapta, amit kért, hanem azt mondja, hogy elnézést, én nem ezt kértem. Tehát, hogy egyáltalán mi szükség van állandóan Uh, és ezt magammal kapcsolatban kérdezem, de önökre is vonatkozik, a visszajelzéseknek, a támogató visszajelzéseknek valami olyan uh, mértékére, amire semmi magyarázat nincs. Nincs, nincs ok, ilyen mértékben elbizonytaladni hozzátéve, hogy egyetlen nem vagyok benne biztos, hogy magát ezt a jelenséget a bizonytalanság okozza. Mi okozza, erre nem tudok jól válaszolni. szólt a ternapi beszélgetési Eszecki -tal, talán arról, hogy váltás van, és a régi baliberális értelmiséget le kell váltani, a másért nem azért, mert a jelenlegi jobboldali konzervatívnak mondott kormánynak nincs saját értelmisége, és azt akkor köpülni kell. Az nincs jól, hogyha a régi jobboldali értelmiség összefog ezzel a baloldali értelmiséggel, Lásd Jeszenszki Zsolt édesapja. És nem számít, hogy valaki tahó, nem számít, hogy valaki bumfordi. Valójában az elkötelezettség a legfontosabb, és az mindent visz. Ennél cizelláltam a történet, de most így reggel itt tudtam megfogalmazni önöknek és magamnak. A régi úgymond balliberálisnak mondott értelmiség és az új, bumfordi, jobboldali értelmiség összeütközése tegnap megtörtént a miniszterelnök úr évértékelő beszéde előtt egy fatövében. Kívánok. Én szoktam figyelni, biztos nem teljes körűen, de a Jeszenszky Zsoltnak a megnyilvánulásait. Én őt ismerem személyesen, nem politikai vagy nem közéleti területről. E, általában nem értek vele egyet és nagyon sok vitám van vele, időnként ezt meg is teszem. E, a, nem emlékszem, pedig figyeltem arra, hogy kiderült a beszélgetésből, hogy egyetlen, miért nem válaszol egy kérdésre? Mert az, hogy ő ilyen jó pofasságnak tartotta ezt a fekvőtámaszt sztorit, az, az megvan, de időnként beszéltek hozzám, úgyhogy nem tudom, hogy csak én, az én fülem mellett ment el, vagy valóban végül is arra nem kaptunk választ, hogy egy kérdésre miért nem lehet válaszolni. Egy olyan újságírónak, akit még ő is egyébként elfogad újságírónak, vagy elismer, és nem a, ezeknek nem válaszolok, mert ezek senkik filkászok, ugye ez is tőle elhangzott. Valószínűleg az miatt játszott szerepet abban, hogy ezt nem kérdeztem meg tőle, hiszen a beszélgetés végén ott volt az, hogy milyen jó, hogy nekem nem kellett fekvő lenyomnom, sőt, semmi se kellett lenyomnom, hiszen ha egyébként le kellett volna nyomnom, akkor ez a beszélgetés nem jött volna létre. Az ön hiányérzeteit tízes skálán tízesre kell visszaigazolnom, és azt kell mondanom, hogy mindenféleképpen szakmai hibát vétettem tegnap akkor, amikor én ezt nem kérdeztem meg. Magából az összeállításból teljes mértékben kiderült az, hogy ahhoz, hogy ezt Zsolt úgy gondolja, hogy hozzá közelhessen kerülni az indexes deső adrásnak, ahhoz valamit kell tenni, ahhoz önmagában a megszólítás kevés, de Expressis Verbis az a kérdés, mely szerint miért kellett ennek így történnie, és erre így aztán válasz nem született. Ez azért is érdekes, mert ugye a Zsolt ő ugye nem politikus. Elkötelezett, meg most már ilyen közéleti emberi is vált de alapvetően nem politikus. Az, hogy egy politikus kimenekül a kérdések elől, mert nincs meg neki az összerakott, központilag engedélyezett válasza, nem tudom elfogadni, de... De ez értem. nem, de ez, igen, bocsánat. De, de ugye a Zsolt nem tartozik ebbe a kategóriába. ő, ha úgy tetszik, megengedheti magának, hogy, hogy valamilyen kérdésről véleménye legyen, az nekem vagy tetszik, vagy nem tetszik, vagy megértem, vagy nem értem, de ő megengedheti magának azt a luxust, hogy valamit válaszoljon, és utána nem fogja a pártközpont fölhívni, hogy hülye vagy, hogy képzeled. De e, mégsem nekem. Ebben azért téved, mert az identitásképzésnek, amely, amely Jeszenszky Zsoltnál itt most történik, elmúlt 40 éves, de ő most identitást köpül magának, és identitást köpül egyébként a Fidesz köré, és ezt a maga módján egyébként nem csinálja rosszul. Ahhoz, hogy ezt az identitását meg tudja köpülni, ahhoz e, sajátos módon, e, és ez most egy értelmezési tartomány, amit egyébként tennap megosztottam vele, tehát nem a háta mögött mondom, ahhoz valamilyen módon el kell vonnia más értelmiségieknek, más holdudvarnak az energiáját. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy sajátos energiából köpül egy ilyet, hanem ehhez, mint egy energiavámpír elvesz mástól. Most tegy, türelem, ő... türelem, türelem. Igen, igen, igen, igen, igen bocsánat, figyelj. Igen. Idáig az ő identitásához az hozzátartozott, hogy harsányan, nagy hangon, nagy határozottsággal mindenről és mindenkiről véleményt formál. De nincs változás. De hát itt mégsem... Ugye. Nem, nem, abban, abban, abban téved, hogy a Jeszenszky Zsolt annyiban lépett egyel előbbre vagy feljebb a saját szempontjából, hogy Imáron alkalmasnak találja magát olyan ütközetekre, amilyen ütközetekre korábban nem tartotta magát alkalmasnak. Az ő identitásában valójában egyszerre szüli meg a saját identitását, egyszerre szünteti meg a környezetében lévő identitását, legyen az az index vagy legyen ez a saját édesapja. De az, az, az, az, az, fő, az bármilyen ranglistán, vagy ranglétrán, vagy minősítésben feljebb lépés, hogyha eddig én mindenről határozottan véleményt formáltam, és most, és most ezt nem teszem meg? Nem, nem, nem, nem, a, nem, ma, ma, nem. Azt is megtehetem, hogy nem válaszolok? Nem, két, különb két, két, nem, két különböző dologról beszélünk. Jeszenszky Zsolt tökéletesen elsajátította a Fidesz logikáját, ami semmi másról nem szól, illetve nem, nem igaz. Sok mindenről szól, de egyebek közt a harcról szól. Ennek következtében Jeszenszky, Jeszenszky Zsolt identitásának a kifejtése alapvetően harc közben lehetséges. Harc nélkül ezt nem tudja megtenni. Harcol így Dezső Andrással, és harcol így a saját édesapjával. Én úgy éreztem, hogy eddig is harcolt, csak eddig e, legalább eszközében egy számomra pozitívabb eszközzel elmondta a véleményét. De úgy most ugyanezt ugyanez, ugyanez történik. Csak az édesapját még nem állítja feladatok elég, lehetséges, hogy édesapjának is előbb-utóbb peremfeltételeket kell teljesítenie, mint hogy Dezső Andrásnak is rendelkezésére állt volna, hogyha Dezső András lenyomta volna, őt fekvőtámaszban a kérdés nem ez számomra a kérdés alapvetően az, és reggel a civilapályán kritikája kapcsán azt jutott az eszembe, de tényleg mint trambulin, hogy hogy létezik az, hogy tegnap senki nem mondta az, hogy fiala, ezek elmebetegek. Miért megy bele a liberális eszmét, a a nem tudom milyen módon toposzként kezelő index abba, hogy egy kérdés megválaszolásához fekvő támaszokat nyomjon le valakivel, majd miután veszít, olyan kommentárt fűző hozzá, hogy hát igen, manapság nem könnyű jobb-ezer értelmiséggel kell szóbálni, holott Dezső András és az index veresége az alapvetően nem abban áll, hogy Jeszenszki zsolt lenyomta őt. Hát, no, hogy lement kutyába? Nem, nem ment le kutyába. De beszéljük, Péter úr, magyar magyarul vállalta azt a küzdelmet, amilyen küzdelmet nem lehet vállalni. Na de azt gondolja el, hogy Dezső András, aki egyébként, és aki ők még küldött nekem sms és abban az volt benne, hogy ő ezt egy jó tréfának gondolta. Valójában így tesz erőszakot rajtunk Orbán Viktor. Erre jöttem rá a reggel. Az identitásunkat kezdte ki. Azáltal, hogy fent tudott maradni, és fent tudott maradni. És egyszer csak elkezdtünk kételkedni abban, Ugye, amit korábban mi a világról gondoltunk, az nem lehet helyén való, ha egyébként így is lehet élni. Ez a dolog titka. Ezt üzenem önöknek én ma, László Ferencnek és bárki másnak, és hogy ezen ki milyen módon jut túl, az már mindenkinek az egyéni dolga. Nálam ma reggel legalábbis kiderült az ég, hogy ez mire jó és mennyi ideig tart, fogalmam nincs. Eh, eh, ahogy ön is mondta, hogy ön, hogy, hogy, hogy ön ilyet sose tenne meg, és hogy szerinte az az indexnek a aztán úgy fogalmazott, azt ön, hogy bohócot csinált magából az újságíró is, meg az index. Hát ez a legegyébb kifejezés. Igen, tehát ugye én, én azt mondom, hogy, hogy, hogy feladta az emberi és a szakmai büszkeségét. Vagy De ne büszkeségét, ez egy ez, erős. El... De azt értsenek, hogy amit ön mond, ahhoz képest, amit én mondok, nem bír már erővel. Azt értsem meg, hogy ebben a mai Magyarországban egy csomó ember úgy keresi a helyét, amire egyébként semmi oka nincs, kizárlag, azért, mert a Fidesz olyan körülményeket teremt, amelyek egyébként az ő személyes komfortját kikezdték, és ezt a komfortot próbálja a helyreállítani, nem tudja, és ahelyett, hogy ezt megtalálná, elkezd pótcselekvésekbe kezdeni. És pótcselekvés az, amikor valaki egy válaszadáshoz feltételül fűzi a fekvőtámaszt, a másik pedig belemegy. Jeszenszky Zsolt felnőtt ahhoz, a maga sajátos módján, hogy Orbán Viktor értelmiségi köréhez tartozza. Dezső András ah, és az Index pedig leszerepelt olyan mértékben, amilyen mértékben csak leszerepelhet. Én erre azt kell mondjam a zsolt a kapcsolatban, hogy szomorú, mert bár... De az egész ország... Az egész egyszer, de, de, de azt csak meg, hogy ön, ön is Dezső András, és én is Dezső András vagyunk sokszor. Ez a szomorú. Nem az, amit ön mond. Köszönöm László Ferencnek, amit írt. Neki ugye nem ez volt a célja, de se baj. Vagyunk benne a Fidesz zsák utcájában. Kellő szóképzavarral. 0614890999 és 0636771161. Kérdezem önöktől, ki az, aki szerint jó ötlet volt belemenni Eszenszky Zsoltal a fetőtámaszba? Ki gondolja úgy, hogy az Index az identitását vesztette valójában azáltal, hogy egy fricskát komolyan vett? egyné és hét hét egy hat mire Ennél nagyobb aktivitást képzeltem, ki a nem értem a kérdéstet time Zsolt az ön ön 1 4 -9 0, -9 -9 -9 -0 -7 -7 -1 -1 -1. Hogyha véletlen nem egy hülye telefonán, azt megköszönném Jó reggelt Jó reggelt Jó volt bele Menzi, mert kivodotta a figyeltem Ismerve a Vidakét résztvevő Habitusát Mostani itóbi évekbeli szereplését Megnyugtatóan. Jó volt Mármint micsoda? A tegnapi beszélgetés, ugye, tegnap Szerintem is. De most én a Fekvő kérdezek. Jó reggelt! Jó reggelt, Szerintem ez a Fekvő ez annak a bizonyítása lett volna, amit ugye a, a Bayer Zsoltó folyamatosan hallani, hogy Kígyóváros, senki házik még öt fekvőtámas se tudnak lenyomni. Ő így akar triumfálni, hogyha nem áll ki vele, akkor, akkor tessék nekünk. Nem rossz megközelítés, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez két ember kell, és Dezső András nem azáltal égette szénné magát, hogy nem tudta, nem tudta legyőzni, de a Jesseski ha hanem kiállt vele egy olyan küzdelemre, amilyen küzdelemre neki, mint riporter nem állt módjában kiállni. Lehet, lehet, de azt mondom, hogy hogy hogy lehet, hogy ő érezte magát, mint ahogy bizonyított is, mert ha jól emlékszel valami ötven táját, megőtt de, de, de, de azt nem értse nem el meg, el. hogy olyanban közelíti meg ezt a témát, amilyen megközelítése nincs. Gondolj el, hogyha én azt mondanám önnek, hogy nyalja ki a seggemet, és utána bármit kérdezhet, akkor azt mondanám, hogy fiala, menjen maga a kurva anyjába, már elnézjük. Lehet, le le le, hogy nem az agyukáját, természetesen, de mástól a biztoság. Erről van szó. A 14 éven aluljaknak nem való. Én nem azt mondom, hogy Dezső Andrásnak ezt kellett volna mondania. Én most erősen túloztam. <Les> Dezsu Andrással valami kurvára nem stimmel, ennél nagyobb mértékben már csak az indexel nem stimmel, valami ami egyébként ezt, ezt a videót lehozta, és ma is láthatják rajta. Én azt mondom önöknek, hogy ahogy Jeszenszki Zsolt építi fel az identitását, azzal párhuzamosan veti az index az identitását, miközben a kettő között elvileg nincs összefüggés. Jó reggelt! Jó reggelt, ez egy súlyos identitás zavar volt, még súlyosabb, hogy az idegszáj szappantam. Ezt, ezt mondtam, de most csak megismételtél. Van-e bárki más véleményen, vagy van-e bárki, aki egyébként ehhez valami pluszt hozzá tud adni, és elnézést a csúnya szavakért? De ez a helyzet ott, tegnap előtt a Várkert Bazárnál, nem a Nixpárdon, hanem a Kus-Aspárdon tipikus esete volt, és ez Dezső András nem tette meg. Deső András problémája, Desgy András problémája. De egy András problémáját azon a szinten kezelte az index, hogy úgy gondolta, hogy ezt lehozza. Erre jöttem rá ma reggel, hogy ez. Ez rám nem vonatkozik. 1, 49 09es Ne adjuk itt most abban. 061 4 8 és Azt állítom önöknek, hogy ebben a, a Fidesz és a bal liberális értelmiségnek az összeütközése tökéletesen benne van hogy hogyan okozott egy identitással egyébként nem rendelkező jobboldali párt problémát egy identitással rendelkező hajdan volt ellenzéknek. Barátaim, ez a mai üzenete a Kejfejadcsinak, és ez az üzenet, ez kitart egészen április 8-ig és azon túl. 061 és 06 egy először. A fülükön ülnek, vagy meghűltek? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az a, az a betelefonáló, aki azt a kérdésletettől, hogy, hogy vajon miért nem válaszolt a Jetsenszki Zsolt arra sajnos azt tudom reagálni, hogy annyira természetes lett nekünk, hogy, hogy a kormány részről nincsenek válaszok, hogy sem Az lehetséges, de hogyha egyébként Orbán Viktor azt mondaná a riporternek, hogyha négyszer körbe futja 5 perc alatt a parlamentet, akkor válaszolok önnek, akkor az ön véleménye szerint az lesz a megoldás, hogyha a riporter megpróbálja 5 perc alatt négyszer körbe futni a parlamentet? Hát. Erről van szóra. Rain, rain, rain, rain, true, true. Lehet, hogy a balliberális értelmiséghez képest tanulatlan és műveletlen Jeszenszky Zsolt. Nem azt mondtam, hogy az, azt mondtam, lehet. Vasárnap azonban úgy leckésztette meg a művelt, és intelligens hajdan volt baloldali értelmiséget, hogy a falatta harmadikat. <Sessz> és erre még büszke is az index. Önöket pedig nem zavarja. Felkeltem haló koráimból, most mit kezdenek ezzel az üzenettel? Még egy telefon belefér, de már sokkal több nem. 061489099 és 083677161. Köszönöm, hogy a 43. helyig juttatták a a pályán. Kérem László Ferencet írjon még egy-két kritikát, és aztán 38. 32. Senki többet? <tos> <tos> Elsimolászló van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Tegnap beszélgettem Jeszenszki Zsoltával. Na, csak nem, ahogy hívják, külön, a remek, remek fekvőtámaszos párbajról. Az volt az utolsó csepp, az első csepp, ha két csepet kell mondani, az első csepp az a plusz minus volt, ahol az édesapjával vitatkozott az Eho Televízióban. Uh, illetőleg hát volt még egy csepp, a, a figyelőben megjelent írása még tavaly nyáról, ami ugye uh, az első olyan írása volt, amely a saját identitás képzésének egy nagyon fontos eleme volt. Szeretnék neked elmesélni valamit. Uh, én a meghallgattam, uh, mert ma lesz egy vita a Kejfejancsőnak egy adását, ami rám nem jellemző, és utólag rá kellett jönnöm, hogy néha egészen hülyén fejezem ki magam és bonyolultan lehetséges, hogy most se fog jobban sikerülni, de nem szeretném egyszerre mondani és figyelni azt, amit mondok. Szóval a dolognak az a lényege, hogy volt nekem a Volt Fesztiválon egyszer egy beszélgetésem, amelyben Superman Erdélyi Zsolt vitatkozott Jeszenszki Zsolt. Ez durván, hát egy ilyen tíz évvel ezelőtt lehetett, de de lehet, hogy még régebben volt, viszonylag nagy közönség előtt, én már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az apropó, de abban valójában egy szuperegóiú, fantasztikusan műgőnyelvű, a liberálisnál is liberálisabb Erdélyi Zsolt olyan módon próbálta lenyomni, a magát valamilyen módon kifejezni próbáló, identitását kereső, és ebből adódóan sok, sok, sok csacskaságot és sok nem csacskaságot mondó Jeszenski Zsolt, hogy automatikusan, ahogy én létezem, a Jeszenszki mellé álltam, holott alapvetően nekem az Erdélyi Zsolt mellett lett volna a helyem, és ha nem is a pártját fogtam, de megpróbáltam jelezni egyfolytában Erdélyi Zsoltnak és a közönségnek, hogy Erdélyi Zsolt hányszor fut lesre, illetőleg hányszor üt öv alatt, egész egyszerűen azon örömében, hogy gyakorlatilag azt csinál a Jesenskivel, amit akar, és egy nagyon furcsa hangulatú beszélgetés jött létre, amit azt hiszem a felek sohasem felejtettek el, Bocsájtottak meg nekem pro kontra. Um, eddig követhető vagyok? Szóta következő vagy igen. Ilyen egyébként az én életemben 12-1 tucat előfordult. Amikor ösztönösen viselkedem, soha se tudok rosszat tenni, legfeljebb bunkforduló módon járok el. Na visszatérve a fősodorhoz, ugye ez az írás, ami már a konzervatívok is Orbán ellen, ezt én sokkal később olvastam el, semmit megjelent volna, mert ugye ez a heti válasznak a páros interjúja előtt jelent meg, és valójában az első jele volt, annak, hogy Eszenszky Zsolt hogyan gondol egy olyan értelmiség része lenni, amely a mai jobboldali konzervatív kormány mellett lévő értelmiség, amely egyszerre fogalmazta meg azt, hogy ennek a mostani jobboldali kormánynak nincs értelmisége, amely, amilyen értelmisége volt, mint az édesapja, azok nem találják a helyüket, és Trump után szabadon valami egészen újjal lehet próbálkozni, és abban meglátta azt a részt, ahol neki immáron helye lehet, és ezen kezdett el dolgozni nagyjából az elmúlt fél, illetőleg háromnegyed évben. És én ezt nyomon követtem, hol rokon szemvel hol antipátiával, hol megértéssel, hol meg nem értéssel, de azt láttam, hogy itt valami történik, függetlenül attól, hogy az nekem tetszik-e vagy sem. Az, amikor bekövetkezett az a pillanat, amikor Dezső András valamit kérdezni akart a Miniszterelnök úr évértékelő beszédére érkező Jeszensky Zsolttól, aki erre azt mondta anélkül, hogy kiderült volna egyébként, hogy miért nem válaszol neki, hogy lenyomják őt fekvő akkor válaszol, akkor eljutottam én arra a pillanatra, hogy a Jeszkinek ajánlottam egy beszélgetést, amely tegnap meg is valósult, és amiben én azt mondtam, hogy Jeszensky is ma arról beszélgettem a hallgatóimmal, aztán leviszem a hangsúlyt is, ugyanilyen hosszabb, vagy ha tetszik még hosszabban beszélhetsz. Hogy. A, att... már, ez már csak azért is jó, mert itt ő a lányom és megkérdezte, hogy nem téged kéne, hogy kérdezzenek. Nem, nem ismerjál, de nincs a hogy majd szózik a kérdés. Jó, mondd meg a lányodnak, hogy aztán lefogod. Tehát próbálok felfesteni. Hajja, mit mondasz. Megpróbálok valamit felfesteni, annak érdekében, hogy meg lehessen érteni, és aztán utána leviszem a hangsúlyt. Ugye ez nem egy olyan dolog, amire egy mondatos kérdés fel lehet tenni, vagy legalábbis én nem így gondoltam. De... Csak, csak, a lányod, csak a lányom miatt vágtam közben. De nagyon jó, majd vagy... a, a, a, a végén is mondnak, azt hogy azt a, lányod... érezet, a... A, a szocializációja Jé, a. Csalada, a, a végén majd mondja meg nekem, hogy megértette, illetve hogy az egész beszélgetés hogyan hatott rá. Tehát a dolognak az a lényege, ugye, hogy amikor ez a fekvőtámasz megvolt, és ebbe Dezsi András belement, ráadásul az index lehozta, akkor én e, már tegnap is azt éreztem, meg ma e, egy furcsa álmokat és nem álmokat hozó éjszaka után, hogy én valamikor szerettem volna tartozni egy e, sok szempontból identitását találó, művelt, e, és létező értelmiségi holdudvarhoz, amely önmagában is létezhetett volna, de nyilvánvalóan, hogy valamilyen kormányzat mellett és ideológiai mellett létezett, miközben én azzal vádoltam és azzal kritizáltam a jobboldali kormányt, amivel egyébként Fodorgából kritizálta a miniszterelnök, urat, amikor arról volt, szó, hogy miért látogatja a pápát, amikor ő református és annak az volt a válasza, hogy az identitását kereső ember sajátja hogy gyakran eltéved. Én tehát azt gondoltam, és azt gondolom a jlegi jobboldali kormányról is, hogy még mindig egy identitását kereső ami, de most már olyan régóta van hatalmon, hogy ez olyan mértékben megosztotta az előző ö, kormányzatokhoz, vagy az előző időszakban élő értelmiséget, hogy azzal, hogy annak identitási problémái akadtak, és miközben még mindig identikusabb ez az értelmiség szerintem, mint a jobboldali értelmiség, amely nem konzekvens, nem koherens. Avval a kihívással a régi értelmiség nem tud mit kezdeni, ami az új értelmiségnek azzal a szövege, hogy mi vagyunk hatalmon, és ti ezt nem tudjátok megemészteni. És amikor a kérdésre, amit Dezső András föltett, azt mondta a jeszenszkögyő válaszol, a lenyomják őt fekvőtámaszban, akkor valójában egy olyan pillanatot értem tetten, amikor a régi értelmiség behódol akarva, akaratlan az új értelmiségnek, mert megtesz valamit, ami egyébként semmilyen vonatkozásban nincs összefüggésben a szituációval, és ezzel gyakorlatilag az identitását adja föl. Hozzá téve, hogy Terem András még meg is írta nekem, hogy ő ezt jó viccnek gondolta, de én ebben a jó vízben azt látom, hogy valaki megszűnik létezni. Jessezky Zsolt pedig tapasztalva azt, hogy több nyomot, arra se válaszolt, hogy miért nem, miért nem válaszol, miért, miért kell egyébként ilyen módon elnyerni a kegyeit, egyébként pedig mosolyogva távozat, miközben Dezső András úgy próbálta feltüntetni magát, mint aki nem szenvedett vereséget, holott Dezső András nem vereséget szenvedett, hanem megsemmisült. Az pedig, hogy ezt az index büszkén lehozta, vagy legalábbis nem büszkén, de lehozta, a számomra az index tökéletes identitás hiányát mutatja. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, amit én itt összezagyváltam, vagy ha erről megfeledkezünk úgy, ahogy van, számodra ez a jelenet miről szólt, és akkor te Na, most, János, én azt gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen a leírásod az, az többé kevés, még pontos. Talán azt érzem túlzónak, hogy a új és a régi értemiség feszült egymásnak, mert Hát, hogyha te Dezső András a értelmiség részének tekinted, akkor uh, bár én úgy, mindig is erős kritikával illettem az értelmiség fogalmát, és magam mindig azt mondtam, hogy uh, abban a a kategóriában mint értelmiség szóval írunk le, abban semmiképpen nem akarok tartozni, de mind, mind, ettől most tekintsünk el, és... Uh, ha tetszik, igazat van neked abból nőki. ki. Igen, de fogadjuk el, fogadjuk el ezt egy létező kategóriaként, ami ami nagyon-nagyon nagy kérdéseket vetne föl, hogyha a belső ebben az égértelmesének a, a megtesési akkor óriási nagy baj van. Tehát valami egészen nagy baj van. Még nyilvánvalóan, ha az lenne, akkor ebben a szituációban bele sem ment volna, nem sok okosabban kezelte volna. Egyébként -egy így megnézve, így megnézve, szerintem is poén volt de hát az, hogy ez egy jó poém volt az nem jelenti, az, hogy egyébként a közzétételével de ne sem is tette volna meg saját magát mert ő magát, őt nem a jeszhez sem is tette meg ő saját magát sem Igen. is tette meg azzal, hogy ezt az egészet közzétette és magát tette nevetségessé Két, két, nem, nem, nem, nem azalt, két nem, Nem, nem azzal tette, azzal tette, alapvetően, hogy elvállalta, azzal, hogy lehozta, azzal bizonyítványt is kiállított róla. Akkor, akkor maradjunk olyan, hogy három értelemben. Egy, hogy belement, kettő, kettő, hogy ezt közé is tette, és három, hogy azt gondolja, hogy ez az újságírásnak a része. Tehát, hogy ez egyfajta újságírói teljesítmény volt. Legyen, de, de nézd, én azt gondolom, hogy a művészetben például helye van a gesztus művészetnek, helye van a tojónoknak, helye van a, annak, hogy mondjuk. Tényleg egy -egy de olcsó, ne, ne, ne, ne, ne menjünk ebbe az irányba, csak egy fél mondat, hogy az, így, nem a, az, az, a, hogy az arányok helyreálljanak. Amikkel legutóbb ugye Pierre kapcsán vetődött az föl, hogy hogy a köcsére menet miért volt az a válasza szintén az indexnek egy, egy fideses notabilitásnak, ami akkor utána én beszélgettem a Népszava főszerkesztőjével, akkor még megbízott főszerkesztőjével, aki azt mondta, hogy olyan mértékben nem áll szóba a Fidesz az ellenzékkel, hogy valamilyen módon kapcsolatot kell vele találni. Erre mondom neked azt, hogy valójában ez egy nagyon furcsa harc következménye, amelyben a Fidesz úgy nyer, hogy közben saját maga nem tud triumfálni. Erre sem nem tudom mit mondani. Mondom, tulajdonképpen ezeket a jelenségeket hasonlóképpen látjuk és értékeljük már, mint te meg én. Jó, csak ugye legutóbb az index hozta azt le, hogy mekkora területre korlátozódik ma az újságírók lehetősége arra, hogy a parlamentben... Uh képviselőket kérdezzen, és valójában az a kérdés, hogyha egyébként eleget akarnak tenni a kötelezettségüknek, akkor elfogadhatják azokat a peremfeltételeket, amelyeket ma a Fidesz teremt számukra a parlamentben, mert ha igen, akkor valójában onnantól kezdve csak vereségre vannak ítélvezen a 10 méteres a szakaszom. De, de, de ebben nincsen igazod. Egyrészt nem a Fidesz hanem a parlament elnöke. Másrészt nem ö, a, azért, pát, a másrészt, történet, másrészt minden normális Minden kultúrált országban megvan Az újságírók és a politikusok Kapcsolatartásának a, a bevet módja Annak az nem bevet módja Hogy te a munkahéren, a munk munkák közben A folyosón, éppen hogy kimegy az ember A mostóba, zaklatod a képviselők lehet időpontot kérni, interjút kérni, ez, ez ne arra, hogy az Egyesült Államok elnökéhez. Tehát olyan nincsen, hogy megrohanják a miniszterelnököt, a parlament folyosója, hogy a teremből kimegy és elmegy a saját dolgozószobájára és közben mindenféle dolgok kérdezik. Ennek megvan a módja. Az Egyesült Államok elnökénél olyan szigorú protokoll van, hogy kimehet be az újságíróként, hogyan veszíti el a jogát arra, hogy ott legyen a sajtótájékoztatás, szóval, és nem tovább a dolgokat. Ilyen nincsen. Tehát ez, ez vicc. Ezt, ezt ne nevezzük már újságírásnak, hogy mobiltelefonnal olyan embereket életedben nem láttak, az órod tartja a mobiltelefonját azzal videózva, és ha te nem akarsz azonnal nyilatkozni neki, akkor bevágják, hogy te szállalmasan menekülsz a sajtó eről. Én az azzal kezdem, hogy jó napot kívánok, elsimolvászok ön kicsoda, mert még nem látta itt, tehát mondja már azt, hogy Kovács Géza vagyok az ilyen és ilyen hírportáltól. valamit legalább mondjon, ha már nem mutatja fel az újságíró igazolványát, mert én a parlamentben képviselő igazolványon sétálok a zsebemben gondolnám, hogy vannak, lennének ennek normális hogy ne csináljunk már úgy, mint mintha az újságírók alkotmányos jogait korlátoznál hatalom azzal, hogy egyébként nem szolgát össze-vissza bárhol a parlamentben egy rövid nadrágban és szandában és csinálhat veled áll, áll interjúkat, mert ez nem az, ez mi? Elnézést az előbb, azért nem tudtam kellő időben reagálni, mert nem P e, Pierre, hanem Filip csak elnézést e, mostanáig, e, ugye ez már az életkoromban időnként előfordul, hogy e, vezették is van. Rákai Filipről volt szó, aki így szólt ott köcsén, elnézi Filip tőled, Amirra, arra pedig amit te mondasz, arra azt tudom neked mondani hogy abban az esetben, hogyha a fideszes notabilitások beleértve a miniszterelnököt a sajtó rendelkezésére állnának rendszeresen, akkor ez a jelenség nem lenne meg. Ez a jelenség annak a következménye hogy annak a kommunikációs kormányzásnak, ami ma Magyarországon van abban egyébként a kérdésfelelet kultúrája nagyjából kivész ez De, pedig... de, de ebben a képviselők. de nem úgy kell rendelkezés állni a képviselőnek, hogy bárki bármikor bármilyen kérdésben, ami, ami ez nem ért, ami nem a szakértő, de amivel nem neked igazad van, de nem, nem arra. arra választom, a De, de... várjál, van, de van a Fidesznek sajtóosztálya, van, nem is kicsi. Az újságírók ismerik a meglehetősen fölcsatornákat, és azt mondják, hogy szeretnénk interjút kérni X-től ebbe és ebbe a kérdésben, akkor ennek van a módja. De itt nem erről van szó, még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy a demokratikus jogait, az alkotmányos jogait, és a munkavégzését korlátozza bárki is az újságíróknak. Hát ezt ne hogy a legőrültebb dolgokkal ülnek oda az ember. Tehát amikor egyszer hütendugják az órod alá a mikrofonnál, a kamerát, hogy mutasd meg a karórádat, hogy neked milyen karórád van, az mennyibe kerül, ez, mennyi spektrum, ez megtörtént, és hogy az benne van-e a között, van, vagy nincsen. Ne haragudján most, de ez nem az újság. Ebben igazad de ez nem annak a száfolata, hogy én egy másfajta módon létezem, de a, azok az emberek, akik egyébként a normális kerékvágásában dolgoznak a médiának, abban azok hosszan tudnának beszélni neked arról, hogy a kérelmeikre milyen mértékben kapnak választ, a tekintetben egyébként, hogy egyáltalán Fidesz kiállítja számukra azt a szereplőt, aki egyébként válaszol. Hányszor fordul elő, hogy írásban kell föltenni kérdést, és egyébként olyan válaszokat kapnak, amelyek köszönő viszonyban nincsenek a kérdéssel is el kell fogadni. Ennek a következménye az, hogy lerohannak téged, és az órádat is nézik meg mindent, és az, hogy ennek a kultúrált rendje nem alakult ki, ez a Fidesz maximális hibája belét, hogy a Fidesz szándékosan teszi. Jó, de ráadásul még egyszer mondom, uh, hát először is van a kormánynak tájékoztatója, van szóvívője, van a kormánynak sajtóosztálya, van, van a kommunikációval foglalkozó minisztérium, aztán van külön a frakciónak, van külön a parlament uh, elnökének, Minden, mindenhol megvannak a bevett csatornák, hogyha egy oszlésik képviselő saját közöttében sajtólának sajtótájékoztatót oda lehet menni, lehet kérdezni. Megvan az, amikor az ember, olyan, megvannak azok a rendezvények, amikor az ember beszédet mond, és akkor nem válaszol sajtókérdésekre, meg valamikor sajtótájékoztatót ad, akkor lehet kérdezni. Nyilvánvalóan az is a, egyszerűen a lejáratásnak a, a, a gyakorlatja és a módja, hogy olyan embereket, akik mondjuk egy agrárpolitikus, elkezdenek kérdezni olyan nemzetközdjekről, amelyekben egyáltalán nincsen otthon, mert nem kell, hogy mindenki mindenért és mindenre foglalkozzon. Ma ezt, ezt a játékot játszák és ennek, ennek semmi értelme nincsen, mert valójában ez nem a hiteles tájékoztatásról szól, ez az, amit úgy hívunk, hogy revolver újságírás, még egyszer mondom, semmi köze nincsen a klasszikus értelmeből újságíráshoz. Jó, de nem nagyon akarod megérteni azt, hogy ez annak a következménye, hogy egyébként nem áll... Nem, de nem igaz, ez nem annak a következménye János. Ez nem annak a következménye, mert nem kell, hogy mindig mindenki minden kérdésben rendelkezésre álljon. És nem igaz, hogy nem állnak rendelkezésre, csak megvan a csatornája. Mi, mióta van az a világban érted, hogy, hogy, és melyik Európai Parlamentben átudta azt, hogy szaladgálnak emberek rövid vagy meg falmen már nem, mert a, a kövér a, a mindenféle szerelésekben, és, és, és, és egy mobiltelefonnal... Lacimás töröve, figyelj, ne haragudjál, nem fogom neked az informátoromat kiadni, aki nekem olyan levelet küldött, hogy legutóbb egy sajtóeseményre azért nem kaptam meghívót, mert egy olyan miniszter volt jelen, aki a ahol a miniszter állapította meg a vendégek sorrendjét, és maga a vendéglátó nem szólhatott ebbe bele. Ne már belem hülyét csinálni, az Istenem. Nem akarok belőle hülyét csinálni, csak két külön dologról beszélünk. És amit te most elmondtál, a semmiképpen nem táfolja meg, amit én mondok. De hogy nem, az az illető miniszter nem, nem, nem, nem ez... akar a sajtó rendelkezésére állni, nem akarja, hogy olyan emberek Kérdezzék, akiket egyébként ő nem akar a közelébe látni. De, ne arra, ugye, ennek, is is megvan, ennek is megvan a bevett be be módja, és egyébként nem vagyok köteles én sem mindenkinek nyilatkozni. És egyébként a magam életén és magam pályáján láttam azt, hogy me mennyi károm lett abból, hogy egyébként udvarja, ele ele, kezdetben udvariasan és kedvesen, készséggel és nyitottsággal minden újságírónak a rendelkezésére álltam, és ezzel rendszeresen visszaértek. E és rendszeresen ezt kihasználva megpróbáltak belőlem dühét csinálni. Ez nem arra de ez inkorrekt, és nincsen igazad, se etikailag, se szakmailag nincsen igazad. Nem értek veled most egyet. Majdnem mindig egyetértünk ilyen kérdésekben, de most nem értek veled egyet. Azért nem érteszelem egyet, mert olyan sírelmeid vannak, amelyeket egy olyan rendszer hibájaként szenveded el, amely rendszer fölötted dolgozik, és adott esetben nem szolgál kitél. De, de, de nem így van. Ezzel sértek egyet, mert én most is szenvedek itt az újságíróknak. Ha megnézed, visszamenéz az elmúlt fél évet, ugye interjúkat most nem adok, és ennek alapvetően nem csak az azok, hogy én nem akarok, hanem hogy valójában most, hogy nem vagyok ö, ö, államtitkár, meg miniszterejétes, meg én nem tudom micsoda, nem is érdekes a sajtónak, ezt kevésbé keresnek, de, de egyébként bármilyen írásos megkeresés volt, mindenre válaszoltam, hogy egy példát mondjak, írásba kérdezett az egyik újságíró, nem csak engem, hanem az összes képviselőt ar arról, hogy, hogy uh, kitől vettem föl, és miért vettem föl magánhitelt, ami benne van a vagyonyílkozatomban. Egyes egyedül, és ezt a cikkből tudtam meg, én válaszoltam neki írásban, nyilvánval leírtam azt, hogy amit a törvényből következik, és kötelességem, az a vagyonyílkozatomban benne van, de azon túl magán magándolgokat, magánügyeket nem akarok megosztani uh, nem akarok megosztani uh, újságírókkal, meg a nyilvánosságot. És a másik, mondok másik példát. Most például az indexből keresett a Brüchner írásban, a, a közvetlenül, a, ő és a közvetlen címemel és nem a sajtóosztályon keresztül. A, a várbázál kapcsolatban, hogy mit tudok a vizsgálatra, aminek a, nyilván, a jelentését nyilvánosságra akarták hozni a lázár, vagy azt, hogy nyilvánosságra fogják hozni, és írásban válaszoltam neki uh, korrektül. Mindezt azok után, hogy egy nyári baráti találkozón, ahol egy közös barátunál találkoztunk, én szóvá tettem neki azt, hogy korábban úgy írt rólam, uh, hogy meg sem kérdezett engem egy olyan ügyben, ahol nem én voltam a főszereplő és abban a cikkben, csak az én képemet tettek közzé. Nyilvánvalóan ebből az esetből okulva most megkeresett engem, de az is egyértelmű, hogy úgy válaszoltam neki, hogy az a a megfelelő emberét a városba bebecsésem, hogy ne kerüljük ki a hivatalos kommunikációs csatornákat és formákat sem, mert ez a normális bevet range annak, hogyha egy osztályi képviselőt a munkájáról akarsz kérdezni, vagy a munkához kapcsolódó ügyekről akarod faggatni. És még sorra nem a példák hogy ki mindenkinek válaszoltam írásban az elmúlt időszakban. Nem volt egyetlen olyan kérdés sem, amit ne hagytam volna válasz nélkül. Akkor mindazok az interjúk, és mindazok az írások, amelyek azzal végződnek, hogy kérdéseinket föltettük, de mostanáig nem kaptunk rá választ, azokkal mit kezdje? Nézd, János, ezt nem tudom neked megmondani, mert mindig csak konkrétumokról beszélek szívesen. Egyrészt, másrészt, nem gondolom, hogy mindig mindenre válaszolni kell. Én azért szoktam, vanok a kérdés, annyit válaszolok csak, hogy köszönöm szépen, a kérdését és az érdeklődését, De erre és erre ezért és ezért nem válaszolok. Nem vagy köteles mindenre válaszolni, és nem tartozik minden a nyilvánosságra. Az a kérdés, hogyha valaki nem válaszol, akkor azért nem válaszol, mert takargatni valója van, vagy azért nem válaszol, mert egyébként tényleg olyan időről van szó, ami nem közügy, nem a nyilvánossága tartozik, és nem tartozik szorosan a munkáthoz. Hát, mi van a féles nyilvánosságnak ahhoz, hogy én egyébként a szomszédomtól vagy a nagybátyámtól kaptam pénzkölcsönt, vagy kértem Ez az, az én magam. Az, az már egy újabb geller, de az, hogy adott esetben Fávián Tamásnak az indexunkatársának Bécsbe kell utaznia ahhoz, hogy a miniszterelnöktől kérdezhesse, mert Magyarországon jóformán nem lehet a miniszterelnök úr kerülni kérdéssel, azért az mégsem normális dolog. Na de hát melyik országban lehet azt megtenni, hogy bármikor rendelkezés áll a miniszterelnök, és bármire válaszol? De a miniszterelnök jelen pillában egyáltalán nem áll a sajtó rendelkezésére, bizonyos sajtóorgánumok rendelkezésére. Más sajtóorganomok rendelkezésére pedig egyáltalán nem áll, és sajtónyilvános eseményeken nem vesz részt. Na de hát ezen az alapon most már azt is mondhatnám, hogy bármelyik újságíró, akár a, a nem tudom, én a valamelyik falusi hírmondónak a főszerkesztője bejelentkezik náluk köteles. A kettő közötti különbséget azért zongorázni lehetne. Hát igen, Tehát én azt mondom, igen. hogy a nyilvánosság szerkezetével jelentős probléma van a tekintet, amiről te beszélsz, az egy következmény. Én nem azt mondom, hogy ez rendjén van. Én azt mondom, hogy az egészet vissza kéne bontani, és meg kéne teremteni annak a lehetőségét, hogy szakmai kérdésekben, szakmai módon lehessen eljárni, szakmai oh, újságírókkal, akik olyan kérdéseket tesznek föl, amelyek nyilvánvalóan, hogyha te agrárkérdésben vagy pedig kulturális kérdésben nyilvánulsz meg, akkor nem a karórádnak az eredetéről fognak kérdezni. Ez már egy torsz következménye a nyilvánosság szerkezetének az eldeformálódása kapcsán. Ez nem csak a nyilvánosság szerkezetének az erdeformálódása János, hanem annak is, hogy gyakorlatilag abban az irányra mentünk el a politikus képviselői nyilvánossággal, ami teljesen abszurd. Tehát, hogy, azt, hogy De ne, legyen a, abszurd? Ne, ne legyen a politikus magánélete, és hogy, és hogy egyébként azon a címen, hogy egy közszereplőnek többet kell elviselnie, mint egy átlagos embernek, ezen a címen teljesen, teljesen szétfedjük a, a, a dolgai közéleti embereknek. Hát tényleg... Én azt gondolom, hogy miután az adekvát szituáció megszűnik, jön létre az inadekvát helyzet. A kérdés az, hogy az adekvát szituációt ugyanúgy értelmezzük-e, és ezt a lányod is egyébként így látja-e, hogyha egy objektíven ránéz kívülről, és nem az édesapját látja benne és egy idegen. Hát valószínűleg az a lányom, akiről beszélünk, 16 éves. Még annyira összetettem nem néz a dolgokat, és már kiszálltunk mind a ketten az autóból, és már nem hallja. Ezt, én ezt értem, de ahhoz, hogy egy 16 éves gyerek ezt konkrétan ugyanígy meg tudja ítélni, tehát ez ennyire nem bonyolult. És azt kérdezem tőled, hogy akkor ez, tehát visszatérve a jensen erre a, hát nem, nem tudom, minek nevezzem. Mert bár, bárminek is nevezem, olyan irányba viszem, ami önmagában való, való már minősíti ezt a szituációt. De erről a szituációról mit gondolsz? Tehát amikor te láttad, mit éltél át, mire gondolta? Hát nem, nem takarom, hogy jót nevettem. Hát, és azt gondoltam, azt gondoltam, hogy az ingekszés gyerek teljesen jöjjjel csinált magában. Tehát, hogy bizonyos szempontból a, a, a, a, a, a, a, a IFRS ki behúzta őt a csőbe. Azt kérdezem tőled, hogy téged foglalkoztat-e, ha most ezt kérdezem, hogy vajon az Indexes fiú és maga az Index miért nem úgy élte meg ezt a szituációt, mint a Jeszenski. Nem, a Jeszenski is, is úgy vélte, hogy ez egy jópofa szituáció, mint hogy te élted meg, meg én. Vajon ennek mi lehet az oka? A Jeszenski oldaláról ez egy abszolút megnyert helyzet, és ez egy tök jó én. Igen. Tudnod kell, hogy a ezután oda ment hozzá, és megdicérte, hogy milyen jó fej, az egy másik kérdésére nem válaszolt. Te tehát én rendben. K... Tehát igen, rendben, csak én azt gondolom, hogy úgy domestikálta ezáltal a Jeszenski a Dezsőt, amit a Dezső. És az index nem engedhetne meg magának. Hogy ugye Stockholm már... egyenes annak, hogy folyamatosan összekeverik a poént a poénkodást, a, a bulvár és az érdemi újságírást az egyenes ennek. Ha nem ez lenne a gyakorlat hosszú évek óta, nem csak az indexnél, hanem más orgánoknál is, akkor, akkor, akkor, nem akkor nem alakulnának ki a helyzetek. Tehát miközben az ember éppen a minap rendkívül komoly, elemző cikkeket is képviselni az indexen mondjuk külpolitikáról, nemzetközi politikáról, egyébként az origóval ugyanez a helyzet. Nagyon, nagyon érdekes cikkeket olvastam a origón, amelyek hárosnek semmi közül nem volt a belpolitikához, mert abban a pillanat, hogy belpolitikáról van szó, az egyik az egyik oldalon, a másik meg a másik oldalon vári propaganda újságát. De most nem csak a propagandáról van szó, nem csak arról, hogy az index is egyfajta politikai szerepbe képzelő magát, amikor belpolitikáról van szó, és a külpolitikai kérdéseknél is, hiszen a Trump jelenségnek a tárgyalása az olyan érzelmek, az egyetlen mentes az érzelmektől gyakorlatilag úgy alakítja a Trump képet mint hogyha az amerikai belpolitikát is valamilyen módon akarná alakítani. De ez, ez mindegy, ez most mellékes. Inkább úgy mondanám, hogy a magyar belpolitikára meg az olvasókra olyan módon akar hatni, hogy az általuk formált Trump-kép visszavasson a Magyarország és Amerika viszonyának belpolitikai dimenzióira. Na most a, a, az Index már nagyon régóta azt a gyakorlatot kívette, hogy egy csomó innenből poént csinál, geget csinál, olyan videókat csinálnak, ahol tulajdonképpen a, a, a szerkesztők, az újságírók elkomolytalakodják a dolgot. És hogyha ez, ha ez egy, egy dologban lehet, akkor honnan tudjuk, hogy a másik dologban nincs így. És olyan fejtenem azt az esetet, amikor a mezőfalván voltam, még mezőfalva és képviselőek itt az előző típusban, ahol a földművelési miniszter, akkor még vidék, vidékfejtési miniszternek hívták, nem Magyarország legtöbb Tejét adó tehénnek, ahogy ez a világon mindenhol van, hiszen nagyon komolyan mérik azt a tenyészállatoknál, hogy ki milyen képes, vagy melyik marha milyen tejkihozatalra képes, hogy átadta azt a minősítő kitüntetést, amire az egy embernek rendkívül büszkék voltak. Ott, ott állt felvonulva föl, nem tudom hány gondozó, ezeknek a nagy részének még nyolc általános nincsen, és, és átvették a minisztertől a kitüntetést, amit a tehén kapott, ugye? Valójában, és ebből egy marha-nagy videót csináltak egyébként, nem csak az Index, hanem mások is, hülyét csinálva mindazokban, akik ott voltak köztük belőlem is. Miközben ezeknek az embereknek az életét az egy rendkívül fontos gesztus volt, az életük munkájának az elismerése, másrészt pedig egy nagyon fontos szakmai eredménynek a legitimálása, hiszen nem mindes, hogy a magyar tenyésztés az milyen. Milyen irányba, hol is, mennyi mennyire versenyképes a magyar? Nem vitatkozom vele. Eh, és és hihet csináltak belőle. Ja, kitüntettek egy tehenet, ezek a hihet, és itt állnak egy a Jó, Nyolc óra lehet. El kell, kell köszönni neked, uh, azt kell, hogy neked mondjam, hogy annyiban mindenféleképpen igazat adok neked, hogy a feszültségmentesítést nem lehet elkerülni. Ehhez a feszültségmentesítéshez úgy kéne hozzáállni, hogy mind a két fél megtegye azt, ami egyébként visszavezet oda, amit korábban szakmai együttműködésnek lehetett nevezni, függetlenül attól, hogy újságíró és politikus egyetértette vagy sem. Ez kéne, hogy oda vezesse. A magunk szerény eszközével, meg én ezen dolgozunk, még ez néha. De magam, a pokorni isteni... után szabadon, amikor én mondtam, teljesen hülyén, hogy én gondolom, hogy híd leszek a bal és jobb oldal között, és mondta a pokorni, ez nagyon szép elképzelés, de nem biztos, hogy nekünk erre szükségünk van. Én most azt látom, hogy a világnak erre Na, nincs szüksége. Na látom, ez is valószínűleg igaz. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a beszélgetést. Szia, és remélem, hogy a lányodra nagyon rossz nagy hatással nem voltam. egy verset, hogy olvasom föl. Azt mondja Kemény István nyakendő az érthetetlennek tűnő okokból elpusztult Magyarország egyik legutolsó miniszterelnökéről beszélik, hogy fiatal szabadságharcos korában, fiatal szabadság, szabadságharcos csapatával, tüzes vidéki és egyenlő fiú közt is első szakállasan és nyilván türelmetlen az érettségi öltönyében feszengve a kommunizmus jelképes fegyverletételét követő parlamenti fogadás előtt vagy talán még a megadási feltételekről szóló szerződés aláírására várva, vagy más ezekhez hasonló alkalomból, de korszakos jelentőségi pillanatban és egy díszes előszobában ennyi Szinte biztos szabadság szabadságharcosok egyik másik csapatával együtt. Úgy mondják, e másféle szabadságharcosok már nem voltak annyira ifjak, ezért annyira tüzesek sem már, és vidéki fiúk se voltak, ám annál inkább élet és fővárosi férfiak, akikről azt is beszélik, hogy útszolván szabadságharcosnak születtek, és sok ezer könyv között nagy belmagasságú titkos rendőrség által lehallgatott belvárosi lakásokban nőttek fel szabadságharcosokká valóban. És utoljára, de nem utolsósorban álltak még mások is ott az előszobákban. Idősebbek, bölcsebbek, nagyobb titkok tudói, nagyobb csaták látói, és talán egy-két futóbolond is, amit egy ilyen nagy jelentőség eseménynél sem elkerülhető. Ám akárkik is voltak ott jelen személy szerint, együttesen mindannyian a jövő emberei voltak győztesek, és nyilván gyanakodva mérgették egymást, amint az természetes és győztesek között, és új korszakok kezdetén a hatalomtól karnyújtás nyira. És ahogy beszélik, ekkor történt az, hogy az érettebbek csoportjából, mint egy a várkozás feszültségét enyhítendő, kivált az egyik odalépett a tüzeses fiúkhoz, és az idősebb testvérekre úgy jellemző, már már önzetlennek látszó kis kedves mozdulattal megigazította a nyakkendőcsomót, az akkor éppen újjászülető, majd értetetlen tűnő okokból később mégis elpusztult Magyarország majdani egyik legutolsó miniszterelnökén. Ez beszélik, és akár így történt, akár nem elmondható az e-féle történetekről, hogy úgy sűrítik magukban a múltat és jövőt, úgy adnak ezáltal némi értelmet a történelmnek, ahogy a máskülönben hogy fölöslegesnek és nélkülözhetőnek tűnő nyakkendőnek ad némi értelmet a nyakkendő csomó. Mondják ezért, hogy az e-féle pillanatokat a nyakkendő igazítók szokták könnyebben elfelejteni, és ezzel fordítva vannak a megigazított nyakkendőjek, amint, hogy Paradoxon később viszont, ha emlékeztetik a jelentre a nyakkendőigazítókat, akkor azok azonnal emlékezni szoktak, majd egy gyors viccel ütik el a kérdés, hogy szükség esetén szívesen elküldi saját megújul pszichológusok telefonszámát a megigazított nyakkendőieknek, még ellenben, ha a megigazított nyakkendőieket merészelné valaki emlékeztetni a kínos, régi jeletre kellemesen csalódna, mert azok is megkörkentően könnyed mosolyal hazudnák, hogy jé, tényleg, na de kiemlékszik már egy ilyen emliségre, épérzékű ember az ilyesmit ott helyben azonnal elfelejti. De persze mondják ezt is, nem kizárt, hogy épp ez az eset volt a szabályt épp erősítendő kivétel, és mind a gyakendőigazítók, mind a megigazított nyakkendőjek őszintén és szívből tényleg elfelejtették a dolgot, mert ennél is jobbokat találtak az egymás iránti később engesztelhetetlen, fékevesztett egész hazájuk a szétrosztó gyűlöletre, és lehet is ebben a magyarázatban valami, hisz tudjuk, ezerszer annyi ok ajánlkozik a gyűlöltre, mindig, mint háira egy gyűlöletnek valóban szüksége van. És mondják még azt is természetesen, hogy mindezt azért nem ilyen egyszerű, de hát ezt meg mindenki rávágja mindig és mindenre felelőtlenül. Köszönöm szépen. 061 0999 és 06 306771161. <tört> Itt vagyunk a Sűrűjében.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 Mekő támosis, ami mögötte van 061 -9 -0 -9 -9 -9, és 06 30 7, -7 -1, -1, 1 Figyelek. Nyakkendő igazítók és nyakkendő igazítottak. 0614890999 hat és nulla Én a magam részéről üzentem az árbóckosságon, hosszabb idő után. Jöreget! Jöreget kívánok! a elcsímón egy aprócská térről elfeledkezett. Arra a bizonyos parlamenti folyosóra azért nagyon erős kontrollra lehet bejutni. Nagyon erős... ez, ez, ez, ez a hülyeség. tévedés kockázatával, és nem önt le. Nem kötelező megérteni az üzenetemet, de az üzenetem azért ennél egyszerűbb. Gyuréget! Szilágyi János vagyok. Szia! Tényleg szépen ez a jeszenszki dolog. Van egy olyan érzésem, hogy te ezt egy kicsit fölfújtad. Szóval... A, annyira, uh, már le kell hallgítanom azért a rádiót és a nem tudom megcsinálni, mert nem rádió hallgatom, már netten, na most abba hagyta. Szóval, uh, annyira előttem van a c De valaki támadja egy hülye ötlet az, hogy gyere, hogy is hívják holyunk, fekvő támaszt játszunk, a másik kicsit, jó. Már rég el van felérte, hogy egy interjút akart kérni. És mi van akkor, gondoltál-e arra, hogyha, nem tudom, hogy fivákat újságíról, győr, De Dezső András. Tessék? Dezső András. Dezső, Dezső, igen. Őnyel. Akkor mi van? Ő és elkészül az interjú, akkor ez hogy állt el volna? Ugyanígy, ugyanígy, Én azt gondolom, hogy az az óriási különbség. Tehát, azért nagyon fura most veled beszélgetni, mert én azt gondolom, hogy 1975-ben, 1985-ben, ha Szilágyi azt mondja a magyar rádióban bárkinek, hogy, ö, hogy egyébként én az ön rendelkezésére állok ha egyébként ö, lenyom fekvőtámaszban akkor az a szocializmusnak abban a levegőjében egy olyan frivol cselekedet, ahol azt mondják, hogy hú, hát a Szilágyinál faszább csávó nincs de most 2018 és ez más Tehát én azt gondolom, hogy te magadból indulsz ki, és ezt te nagyon jól teszed de ez ma már egy másik világ tehát végül is, a jeszer, aki tegnap mondta neked, ő is valahogy így állt hozzá, tehát így áll meg egy sőt, nyugodj le, nem történt. Szóval ő se vette komolyan, ő, ő se provokált, ha mondhatom így, nem provokált. De két megoldás lett volna. A Tervő azt mondja, nem, hogy is hívják fekvő vagy egyszer ott hagyja. Figyelj, annyiban annyiban igazad van neked, egy pillanat, annyiban igazad van, és annyiban igazolna a Eszenszkinek is, hogy én képes vagyok befeszülni, és ennek a befeszülésnek számtalan hátránya van. ebben nektek tökéletesen igazatok van. Vannak azonban olyan pillanatok, és ez a miketünk életétől sem mentes, amikor bizonyos pillanatokban egyszerre csak befeszülünk, és azt gondoljuk, hogy itt valami olyasmi történt, amit nem hagyunk szó nélkül, független attól, hogy valaki egyébként azt mondaná, hogy a szilágy így áll meg egy feles, és akkor utána más leszel. Ezt mindenki magának kell eldönteni független, hogyha valaki többször feszül be a keleténél, az nem egy jó dolog. Én azt gondolom, és amit kérdezel, az egy annyiban alapos kérdés, hogy amennyiben te hülyét csinálsz belőlem és te ezzel az első pillanatban tisztában vagy, és én tényleg hülyét csinálok magamból, akkor te a magad módján megszeretsz engem, hiszen én megtettem neked azt, amit te se gondoltál volna, hogy megteszek, és lesz benned egy lelkismeret vagy ahogy beszél az édesapjáról, a Jessensky-Stockholm-szindróma, ahol az ember beleszeret a saját fogvatartójába, és, és valójában az érzelmei hatása alatt megtörik, miközben maga a cselekedete egészen másról szólt. Mégsem mondhatja azt a jeszenszki A jeszenszki még nem egy bajerzsot És őszintén remélem, hogy soha nem is lesz az hát. Bízunk ebben. De a dolognak az a lényege, hogy közben csak hülyét csinált valakiből. Egyébként, amit te kérdezted, arra tudok neked válaszolni. Ha valaki azt mondja nekem, hogy csinálják fekvőtámaszt, és akkor válaszol, akkor mondja, a vérmérsékletem függően küldöm el a káanyába, vagy mondom azt, hogy a kemészetévesztett valakivel. Figyelj, ez nem olyan, mint a népmese, ahol te vagy a király, és én pedig a, a lányodat akarom megkérni, és azt mondod, hogy fe, ha teljesítem azt a három feltételt, amit te szabsz nekem, akkor nekem adod a, a lányodat. Jó, maradjunk abban, hogy nem fekvőtámasz versenyt csináltunk. Te is egy kicsit meggyőztél, talán én is egy kicsit befolyásoltalak. A világ nem fog összedőlni. Ettől fej egy kicsit, hogy is mondjam, nyugodj le ebben a dologban. Jó, én... azért... rendben van, csak én, én ezt komolyabban veszem nálad. De lehetséges, hogy valami olyasmit veszek komolyan, amit nem kéne. Lehet, nem tudom. Fent a tévedéskoszka Valami aszúgya nekem a belső hangom, hogy ez nem vicces helyzet. Én vagyok ismét, csak azért az hittalak vissza, hogy nehogy azt hitt, Nem, nem, én, én, én köszöntem el a maga de, de vettem az üzenetet. Ja, jó, vettem jó, jó, jó, jó, az, az, az, ü... az üzenetet. Köszönöm okay. szépen. Okay, Köszönöm szépen. 061 489 és Shanky? 89099 és Kötve hiszem az, hogy ne lennek gondolatok ezekben. Plusz az első mondatban való beszélgetés, amely mutatja, hogy milyen érzelmek vannak e mögött. Jó, Jó reggel, Jó vagyok. Ö Hallottalak, a múlt héten beszélgetni karácsony Gergelyel és a buli negyedhez szólt hozzá, ami, ami nekem nagyon tetszett, hogy, hogy ő is úgy gondolja, hogy ez oda való és a kerületnek meg kéne valamilyen mód, módon valósítani azt a lehetőséget, hogy ők meg, is legyen egy szórakozási helyük, és a helyi lakosok pedig ne sérüljenek semmilyen szempontból. Igazából egy érdekes Vonal fogok most húzni, ha megegeded. Ő, gyakorlatilag bizonyára remlészem, hogy a Petőfi volt az a bolha piac, és hogy milyen szép csendesen elmúlt ez Igen. fajta kapcsolat is. És én azt, hogy ahogy hallottam, hogy nincsen ö, megfelelő hát, lakosági közeg, aki meg tudnál szavazni, hogy legyen vagy ne legyen, itt, itt kezdem azt érezni, hogy, hogy mennyire el tudunk engedni magunk körül dolgokat, és hogy mennyire, mennyire nem tartjuk fontosnak azokat az értékeket, amiket megvalósítottunk, vagy megszereztünk, és hogy most egész nem tudom, hogy mi erről a véleményed, mi lesz most itt akkor a buli negyeddel, mert ugye azt érezzük, hogy vannak emberek, akik az szeretnek járni szórakozni. A vicces az, hogy a magyar emberek is szeretnek ide járni és szórakozni, és nem csak a külföldiek, és ez ugyanígy volt a választásban. Nekem van schiffer jutott az eszembe, aki ugye arról beszélt, hogy ahhoz, hogy dolgainkon változtatni tudjunk, ott ugye arról van szó, hogy ki politikusnak, itt pedig arról volt szó, hogy vajon az emberek fontosnak tartják-e azt, hogy elmenjenek hozzá téve, vagy aztán igennel, nemmel, vagy érvénytelen szavazzanak. Maga a tény, hogy 15% ment el, az az érdektelenséget mutatja. Ha bár most mindenféle irányvektorok vannak az ügyben, hogy ennek a 15%-nak a kétharmada az elutasította, de azt gondolom, hogy az teljesen magáért beszél, hogy egy 50%-ot megkívánó népszavazás esetén 15% menjen el, az azt jelenti, hogy annak a kerületnek a lakosai egy 10 skálán, de nem is érdemes. Nem tartották lényegesnek ezt a kérdést. Pont. De kedvesen, én azért ehhez csak annyit hűzék hozzá, ez tök úgy néz ki, majdnem, mint amikor arról beszélünk, hogy a külföldiek, akik nagyon közel laknak hozzánk, azok jöhetnek, vagy nem jöhetnek szavazni. Itt ugye a kerületben vannak emberek, akiket érint konkrétan ez a probléma, és vannak a kerületben emberek, akiket meg nem érint ez a probléma. És sajnos ugyanez beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy a külföldi szavazó jöjön, vagy ne jöjön szavazni, magyar. Szavazó jöhet vagy nem jöhet Magyarországra szavazni, úgyhogy közben nem is itt él. Tehát gyakorlatilag ott a kerületnek csak egy magját érinti ez a probléma, és ez a probléma, ez nagyon nagy probléma ahhoz képest, hogy ott embereket mennyire zavar meg a saját é, hát Itt most ugye az lenne a kérdés, hogy vajon a magban lévő embereknek a 90%-a mente el szavazni, vagy sem. Ez sem válasz, válasz arra, hogy a többiek miért nem találták fontosnak azt, hogy ezűben szavazzanak. É, néha így sajnálom magunkat. Így, így a magyarokat, bocsánat. De de nagyon hát, egyébként a párhuzamod az első pillanatra meglepő, de egyébként nem annyira meglepő. 061 489 és nulla és mint Péter telefonja is mutatta bármilyen témában meg lesz szólalni, nem csak kizárólag fegyvertábor születőn és nulla Mit gondolnak ellen a fekvő ha ez hec volt, amit én komolyabban vettem a kelleténél, vagy ennek van egy olyan jelképes üzenete, amit lehet, hogy én komolyabban vettem a kelletténél, de, de elmozdítja attól, hogy ez hec lett volna. Én valahogy azt látom, hogy a Szilágyi abban a logikában gondolkodik, ahogy a jeszenszki cselekedete hatékony tud maradni. Ennek a történetnek most én lettem a baj elsóltja. Mármint publicistaként. És hát még ott vannak a nyakkendő igazítók és a nyakkendő igazítottak. 061489099 és 0636771161 Nem kényszer a disznótól. Hozzátéve, hogy önöket tegnap azt se hozta ki a sodrából, ahogy én érzékeltettem, ahogy Jeszenszky Zsoltot maga módján elbánik édesapjával. Ez is idegen hagyta önöket. És igen, azt állítom a tévedés kockázatával, minimális kockázatával, hogy Jeszenszki Zsolt olyan formát fut, hogy hol Dezső Andrást veszi arra rá, hogy fekvőtámaszom, zolzom vele, hol pedig az édesapját. A tegnapi beszélgetésben én a fekvőtámaszt nem vállaltam az a fekvő támaszhoz ez egy fokkal jobb attól, a, hogy boldog karácsony hogy esetleg ez egy feszültségoldásnak esetleg annyiban más, hogy a fekvő aztán megtörtént tehát ott egy kölcsönös dolog van láthatja őket egymás mellett igen, ezért mondom azt hogy a kellemes karácsonyban nem volt benne a párbeszéd igen, igen. Ezért mondom, hogy egy, egy fokkal talán lehet, hogy jobb. De nagyon de minimál, vagy nem tudom. De, de egy, egy dolgot ne felejtsen, hogy ebbe a másik aktívan belett vonva. A másik elfogadta a kellemes karácsony. tehát Amit én mond, az nem stimmel. De egy, egy feszültségoldásnak nem jó De hol van a feszültség? feszültség? Ha én kérdezek öntől valamit, ja, hol van hol ott van a feszültség? feszültség? Az, hát amikor nem... Ugye, abban nem téved, ki, hogy a Jeszenszki abban volt a maga módján, sajnos, a helyzetet tekintve, sajnos geniális, hogy egyszerre csinált feszültséget, és egyszerre ajánlotta föl annak a feloldását, és ebben ön nem a és látja, nem a feszültség feloldását. Hát igen, mert eleve abban van feszültség szerintem, hogy oda mennek kérdezni, és általában nem válaszolnak. De de van is semmi feszültség, könyögöm, hogyha önhöz oda akar valaki menni, és kérdez valamit, ön azt mondja, hogy nem válaszolok, és megy tovább. Hát igen, én nem vagyok politikus. De egy politikusnak is ugye. A, ami a politikus feszültsége, az nem abból adódik, hogy, nem a, hogy, hogy a helyzetből adódóan, hanem abból adódóan, hogy nem teheti meg azt, hogy válaszoljon. Nem a helyzet okozza a feszültséget. Látott már olyan politikusnak aki egyébként bevállalt egy ilyen szituációt, és rendes beszélgetésbe kezdett? Nem látott ilyet. Azért nem látott ilyet, mert nincs rá mandátum. Ez okozza a feszültséget. Jó, a jeszenszki pedig nem történet. ilyen volt. A jeszenszki azt mondta, hogy én mindent megbeszélek veled, nyomj a támozban. Hülyét csinált az Indexből, hülyét csinált de Andrásból. Az, az, az, az ez igaz, ez igaz. Csak hogy esetleg ez is, csak erre gondoltam. De oké, egyből hülyét csinált, mert elvállal. Erről van persze, szó? Ez persze, ez nem van. Persze, ez nincs rendben. Úgy nincs rendben. Mint, ö, ne el, amikor mondtam azt, hogy... <laughs> Ezer éve ezelőtt mondtam, akkor volt valami pénzgyűjtés, és kurva jól ment, és akkor azt mondtam, hogy ha nem adnak össze 30 ezer forintot, akkor másnap nem jövök be. És akkor valaki felhívott engem telefonos, azt mondta, hogy fiala, azért, mert nem jössz be, attól még föl kell a nap. Igen, ha, igen, igen, igen, igen. Nem, nem, nem. Mára megváltozott ez a helyzet. A Dezső lelóta, megpróbálta leló, lerúrni a 30 ezeret, nem jött neki össze. Az a furcsa, hogy ezt mások miért nem élik meg. A Szilágyi tökéletesen értem, a Szilágyi próbálja az egészet feszültségmentesíteni. Csak hát az a helyzet, hogy ezt nem lehet feszültségmentesíteni. Meg lehet próbálni. Akkor, akkor, akkor legjobb esetben ez egy próba volt, ami képtelenség. De ez egy olyan próba, aminek nincs helye? Igen, így van. Igen, igen, igen. Ez az a próba, ami elé a Fidesz állítja mindazokat, akik egyébként nem az ő hívei. És ez az, aminek egyébként a lakossági része megpróbál megfelelni, miközben nem kell neki megfelelni. De nem találja a helyét. Én ezzel állítom önnek, hogy egy identitását kereső miniszterelnök hogyan tudja az egyébként létező identitással rendelkező embereket megbontani egész egyszerűen abból adódóan, hogy azt mondja, hogy hihi, lehet, hogy nektek identitásotok van, mégis én vagyok a miniszterelnökötök, akit azzal vádoltok, hogy nincs identitása, de mégsem fordítva van. Ezt oldjátok meg, kisokosok. És nem megy a megoldás. És ennek gyönyörű példáját adta a Jeszenzki. Ezt mondtam. Jó reggelt! Mondom jó reggelt! Jó kívánok! A nemes András szerintem erre azt mondaná, hogy a tilági bölcsebb volt, és nem azt mondta, hogy habosít. Nem tudom, ki nemes András, viszont <tökség> Szerintem valahol a kulcs vagyunk a mostani. Nem csodálom, hogy nem tudják feloldani. Én se tudom feloldani, de én legalábbis arra hajlandó vagyok, hogy ezt boncoljam. Annak érdekében, hogy a patológus leírás alapján az orvos legközelebb már tudja, hogy mit kell cselekedni, vagy legalábbis lássa azt, hogy mit csinált rosszul. 0614890999 099 és egy Igazgatás. Hát még az úrhoz nyúkállás, meg a jelzszolgatás. Early morning taxi. Before again. No experience, ez egy olyan Petőfi vers, amely azt mondja, hogy felül a gája, és a gája az úr. És most ez egy olyan pillanat, amiben úgy tűnik, mintha nem a víz lenne az óra. Nagyokosok van hozzá tenni valótok, amit egy másik nagyokos gondolt és megosztott veletek, vagy felhívhatom a állít nulla hat és 0636771161. minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás jelentem havazik. 061 489 és nulla jó reggelt ez a feszültségmentesítés azért baromi fontos, amit mondtál, mert ez könnyéppen azt eredményezik, hogy a másik oldal, az én oldalam is egyre jobban elszertelened. Erről ez van, pontosan. Eltállat. Pontosan, ez, Pont, ez pontosan azt, van. azt akartam mondani, hogy téged is feszültségmentesíteni kell. És adott esetben természetesen engem is. De most erre nincs igény. Én most mégis ezt teszem. Ehhez persze kell humor, meg kell László Ferenc kritikáját elolvasni, és az ember egyszerre csak rájön arra, hogy tehát valamire rá kell jönnie, felül kell tudni emelkednie a saját magán. Tíz telefont várok az ügyben, kérem az önök telefonjait kizárólag ez helyén kezelem -e ezt a problémát, vagy túlértékeltem? 0614890999, vagy 0636771161. Ennél többet nem várok. Helyén kezeltem, vagy túlértékeltem? Vegyük Amennyiben nem telefonálnak abba hagyom, csak kíváncsi vagyok. Jó, J Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó Jó reggelt. Jó reggelt. János. 061 489 -09 -09 -09 -06 összeszednék tizet, vagy tizenegyet, mert az páratlan 061 hat egy négy nyolc kilenc jó reggelt jó reggelt, széket! Köszönöm! 061 egy Jó reggelt, szintén Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Sának. Szerintem helyen kezeli, rendben van. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, helyén kezeli. Köszönöm. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, jól értékelte. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, túl Még három szavazat. Jó reggelt. jó reggelt. Jó reggelt. Túl értékelte. Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. Jó reggelt, helyén kezeli. Köszönöm. Nem volt szükség 11-re, önök 4-6 arányban úgy döntöttek, hogy én ezt értékeltem. Azt szeretném önöknek mondani, hogy én ezt tudomásról veszem. De én azt gondolom, hogy akik ezt úgy gond így gondolják, hogy azok a saját csapdájukban vannak, és azt gondolom, hogy a magyar értelműségnek egy -e részét képezik, miközben én is az vagyok. Én azt gondolom, hogy a, hogy a titkok pontosan emögött húznak. Jó reggelt! Ha már telefonálnak, meghallgatom. Kíváncsi vagyok, de maga a 10 szavazat az 6-4 arányban így döntött. Gyureget. Gyureget. Jó reggelt kívánok, szerintem helyesen értékelte. Köszönöm. Nincs több telefon? A 6-4-en nem változtattak ezek a telefonok. Csak kíváncsi voltam arra, hogy hogy hogy, hogy mit gondolnak erről szerettem volna természetesen fordítva nem hat 4 szerettem volna a javamra 10 szerettem volna de így alakult oké rendben van akkor több telefon nem igen haló gyuregert gyuregert helyén kezeledte köszönöm köszönöm Én csak azt mondom őknek, hogy egy nagyon fontos dolog kapcsán beszélgettünk arról, hogy a helyén kezeltem vagy túlértékeltem. Ha túlértékeltem, akkor is egy nagyon fontos dolog. Ha helyén kezeltem, akkor is. Szerintem. Okay. Jó reggelt, lehet! Elvégzed ezt az izét, Péter! Hova fogsz elhelyezkedni, és mit fogsz csinálni? Ez egy nagyon jó kérdés, <coughs> mert ezt uh, még én sem tudom, hogy pontosan hogy lesz. Valószínűleg <coughs> egy ilyen iteratív folyamat lesz, egy teljesen új terület, ami most szűrődik be a vállalatok életébe, hogy ez az, hogy ez fókuszba kerül, és ebből lehet vagy több bevételt csinálni, hogy költséget csökkenteni, és hogy meglátjuk. De most... Egészen érdekes, ugye úgy van a képzés, hogy a végén van egy, kell csinálni egy éles, éles ilyen adat elemzős projektet egy, egy szervezetnél, egy vállalatnál, akiknek egy része, tehát vannak megkeresések a cő felé, hogy ezt vagy azt szeretné csinálni valaki, és nincs hozzáfakértelmű, és legalább egy projekt, Eréig tudnak-e valakit adni? És egészen érdekes ö, felvetések Jó, vannak. Én vagyok egy. Először is arról beszéljünk, hogy, hogy, biz... hogy mi kell ahhoz, hogy te egyáltalán a jelentkezőnek, aki potenciális vagy valódi jelentkező potenciális jelentkezőnek azt nevezem aki szeretne magasugró lenni de valójában nem tud és akkor azt mondod neki, hogy oké, okay, rendben van 12 éves növésben van még van rá lehetősége vagy nekem azt mondod a magam életkorában hogy ennek már kicsi az esélye mi kell ahhoz, hogy valakivel te vagy az, aki ezen a szakon végez szóba álljon, tehát milyen perenfeltételek kellenek ehhez? Ezt, ezt tanulja mindenki Tehát ezt tanulja a, a vásárlói oldalt tehát, Aki ezt a szakulást szeretné megvásárolni Én ezt értem Péter, de hogyha a sarki teivó Akar veled szóbálni Akkor azt mondod te, hogy elnézést Jó hírem van Önnek erre nincs szüksége Tehát van, tehát van azért vala, tehát Azért meg lehet húzni azt a vonalat Ami előtt, szándékosan nem mondom Hogy fölött vagy alatt, mert ez itt most nem e, Így megítélhető De amelyik ezt igényli És van amelyik ezt nem igényli Miközben, hogyha azt mondja, hogy szeretnék csinálni, akkor azt mondanád neki, hogy attól, mert most trendi, attól önnek ebben nem kell beállni, mert ez önre nem vonatkozik. Hát mindenképpen olyas valaki kell, akiről tudjuk, hogy nagy mennyiségű adat születik a üzleti tevékenysége során, tehát mondjuk a sarki közértnek valószínűleg nem. Igen, erről van Nem tudom, miért visszhangzunk vagy csak én is Te Egy vagy. Jó, tehát tehát kell, hogy legyen ö, nagy mennyiségű adata. Milyen, me, me, mennyi a, adata legyen, Péter? Durán Péterre beszélgetett. Tehát tett. például most tudom, hogy van egy olyan a fejú részéről, aki egy ilyen futárszol, tehát futárszolgáltatással kapcsolatos vállat nem futárszolgáltató, de ez a kapcsolatos vállalat, akinek, akinek több tízezer ügyfél adata van. Igen, és, és szeretne jobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek úgy, hogy sokkal inkább személyre szabott tudna lenni. Szeretné minden ügyfélről ugye megvan az összes tranzakció, hogy mikor mit hova vitt, milyen típusú csomagokat szállított, hogy, hogy, hogy, hogy tudja azt, hogy egy adott ügyfélnek tehát jobban tudja, hogy mire van szüksége egy ügyfélnek, mint magának az ügyfélnek ez ugye ez nem egy ritka dolog, tehát, hogy én, én elmegyek nem. valahova, és akkor hát igen, de lehet, hogy nem is erre van a szüksége. Saját példa, elmegyek futócipőt venni egy olyan boltba, ahol megfelelően képzettel adok vannak, mondjuk maguk is futók, és azt mondja, hát igen, most fussál itt előttem három kört, a, na látom neked, ilyen a lábad, olyan a lábad, neked nem ez a cipőkkel, bár tudom, hogy ezt olvastad a teszteken, jó, mert neked a másik kell, mert a telábadra az a jó, meg a te stílusodnak az a jó. Tehát, hogy ilyen szolgáltatást lehessen tud uh, nyújtani, ahol, ahol maga a szolgáltató jobban tudja, hogy mire van szüksége az ügyfélnek, mint maga az ügyfél. Ez bután hangzik, de... Ez, ez egyáltalán nem hangzik bután, de annyira nem, hogy az is könnyen lehetséges, hogy miután felkérnek téged, te valójában romba döntöd a felkérőnek az egóját azzal, hogy azt mondod, hogy még mielőtt válaszolnál az ő kérdéseire, szeretnéd elmondani neki, hogy itt valami rendetlenség van. Ö, nyilván az is lehetséges, hogy amikor az ember elkezd egy ilyen dologba dolgozni, az egyik feladata egyébként egy tehát ez egyik feladat egy olyan vállalkozásnál, aki először kezdi a rendelkezésére álló adatokat ö, ö, komolyan használni, hogy, hogy infrastruktúrát építeni. Jó, de Péter, valami egy... csak választani kéne egy példát ahhoz, hogy te szó, valaki szóba áll veled, vagy te szóba állsz vele, van neki 100 milliárd adata, hogy mégis mit mondasz neki, milyen jellegű adatokat adjon? Hogy attól függ mi a feladat. Tehát, mindig, tehát Van egy feladat, van-e vajon erre adata. Vagy az adott, ami van, az neki tudja. Okay, tudunk kell egy konkrét példát venni, amiben végig tudunk menni annak érdekében, hogy mindenki értsen miről van szó. Jelentkezik nálad valaki, aki azt mondja, hogy az a feladat. Ki legyen ez? Mi legyen ez a cég? Mivel Tehát Mondjuk legyen egy olyan cég, aki sok mindent mondjuk gyárt, és van egy komoly raktárgazdálkodása, amit már most is. Tudományosan és félig talán automatizálva csinál, de mondjuk sokkal jobban szeretné érteni azt, hogy a, a, a rendelés, amiket kap, azokba, azokat előre tudja-e úgy kicsit jobban jelezni, hogy mondjuk a raktárgazdálkodása hatékonyabb legyen. Tehát, hogy megtartson túl sok ö, és azért, mert váratlan uh, okay, megrendeléseket rendben kap, van. Okay, red, amikor kiderül, van. hogy a megrendelés, Én, vagyok, én vagyok a duran elite vagy a gyár. Mit kérdezek a gyártól az ügyben, hogy milyen, adata, tehát milyen adatokat kérek el tőle annak érdekében, hogy én ebben okosabb legyek, de mindenféleképpen informált legyek, hogy világosan lássam a helyzetet. Milyen adatokat kérek? E, Valószínűleg fordítomány. De ő elmondja, hogy milyen van. Elmondja, hogy ebből mit szeretne kihozni, tehát mi a cél. Tehát árbevétel növelés, költségcsökkentés, kockázatcsökk... üzleti kockázatcsökkentés, és annak kapcsán végig kellene, tehát hogy ez egy, egy adatprojekt, az, az rendkívül hosszú. Tehát ez nem úgy van, hogy, hogy megbeszéljük telefonon, tehát ez valószínűleg. E, tehát ez egy hosszú folyamat, és ugye maga egy ilyen e, tevékenység, a válasz olyan, mint a, mint a vállalkozás. Tehát hogy egyáltalán nem biztos, hogy hogy, hogy eredményes. Tehát Én ez érten, de, van, de te végül is valami algoritmus te. mentén tudsz neki válaszolni, hiszen ezeket egyenként nem tudod végignézni a, más, a másért, nem a számossága okán. Uh, hát az a helyzet, hogy, uh, hogy ugye az adott elemzőnek egy feladata az, hogy algoritmus játszon, de, de uh, maguknak a fel, tehát ez, egy, ez egy emberi folyamat. Tehát, hogy ezzel ez uh, az, hogy hogyan gyártok algoritmust, azt nem tudom lealgoritmizálni. Hát ez Egyen, pontosan de. ezt Tehát akarom hogy... neked mondani, hogy az a te kreativitásod, ahogy ezt az pontosan. algoritmust megszülöd. Pontosan. hogy Te most valójában fel, jársz egy algoritmus iskolába annak érdekében, hogy aztán saját kútfölddel tudjál előállítani korábban nem megtanult szituációkra algoritmusokat. Ö, ez így van. Tehát, hogy egy orvosnak is algoritmusok vannak a fejében. Pontosan, azért, nagyon tűren, jól beszélsz. Nagyon jól beszélsz. Mikor, tehát, mikor számtal, kell... számtal adatból kell azt megmondania, uram, ön ugyan nagyon betegnek látszik, de egyáltalán nincs semmi baja, csak elkoptak az ízületei, vagy mondja neki azt, hogy önnek teniszkönyöke van. De, így van. Tehát, hogy, hogy valószínű, ha az orvosok nem abban különböznek egymástól, hogy az algoritmusok. Milyen algoritmus válasz. Az az iskola, amit te végzel, az mennyiben segít téged abban, ha ez egyáltalán elmesélhető, és nem valami olyasmit mesélsz, ami pillanatokkal a számomra átláthatatlan, hogy te ilyen algoritmusokat tudja gyártani? Ez sokkal inkább, ez ugye gondolkodásmód. Tehát mindig az, hogy milyen gondolkodásmódja van az embernek, és átülsz egy másik szerepbe, tehát egy más, mindig más szakmát választasz, akkor héten átkerülsz egy másfajta gondolkodásmódban. Tehát mondjuk, tehát mondjuk te egy értékesítő vagy egy szégnél, és utána átkerülsz a, az operációra, ugyanaz a vállalkozás. Minden, amit csinál a vállalkozás az ugyanaz, csak konkrétan te meg. Mert értem de az, az óriási különbség közted köztem, hogy én a szemléletemmel dolgozom, neked pedig a szemléletedet algoritmizálni kell, ami ha tetszik, bonyolultabb, vagy egyszerű, de semmise, semmiféleképpen se ugyanaz, mint amit én csinál. Tehát. Neked kell egy olyan matematikai modell szülnöd, amilyen matematikai modellt én a műsoromon belül, ha akarnék se tudnék szülni, miközben egyébként én is algoritmusban gondolkodom. Uh, igen, de. Ugye az összehasonlítás az azért nehézkes, mert a te munkád euh, nagyon-nagyon eltérő a legtöbb feladattól, amit az emberek euh, vállalkozásoknál, vagy akár állami csinálnak, mert, a, mert, mert az igazán jól működő ö, egységeknél, mondjuk nevezük vállalkozásnak, de ez az állami is így van, tehát ilyen, ilyen folyamatok vannak, és ezeket a folyamatokat, Ugye az a fontos, hogy egyrészt a folyamatokat jók legyen kidolgozva, a folyamatok között a, do a dolgozók a döntések. A nem itt kezdődik, a Először, nem ott kezdődik Először is ott kezdődik, hogy neked a folyamatokat látnod kell. Én most a folyamatokra azt mondom, hogy, hogy, hogy eljárási rendet, tehát hogy mit hogyan csinálok. Tehát ugye ez mindig egy algoritmus, csak legfeljebb nem úgy hívod. Tehát az, hogy bemegy egy ügyfél egy bankfiókba, hogy ott az a, a ügyintézőnek mit kell megcsinálnia, az egy algoritmusnek. És, ezek, és akkor azt mondja, hogy betétet akar elhelyezni, vagy hitelt akar felverni, akkor különböző algoritmusok között választja az ügyintéző, ezt nevezhetjük eljárási rendnek, nevezhetjük folyamat távrának. Tehát, hogy ezeket kell, ezeket kell, egy jól működő cégnél ezek, ezek ki vannak dolgozva. És általában. Mi van kidolgozva? Az, hogy milyen eseményként, milyen eseményekkor, milyen lépéseknek kell megtörténni. Akkor mi van szükség rá, ha ez egyébként ki van dolgozó? E, mert nem biztos, hogy a kidolgozottság az az az megfelelő felhasznál minden olyan lehetőséget, ami rendelkezésre Hát még sem megfelelő? Lehet, hogy egy Tíz évvel ezelőtti információs halmaz birtokában megfelelő volt, de azóta újabb lehetőségek vannak, és még jobbá lehet őket tenni. Tehát az, hogy milyen a raktárgazdálkodás, ez egy kidolgozott folyamat. Tehát ezek több évtizedes cégek. De lehet, hogy most már olyan lehetőségeink vannak, hogy még jobbá lehet tenni. Mondok -e egy példát. Például a feleség raktárgazdálkodás, a cég, ahol a feleségen dolgozik, már, már nagyon nagy mértékben automatizált volt a raktárgazdálkodás, de havonta egyszer csináltak leltárt, ami abból állt, hogy emberek végigmentek a raktáron, hogy, és megnézték, hogy ami benne van a nyilvántartásban, fizikailag ott van-e a raktárban. Most beszereztek egy-két évvel ezelőtt drónokat, amelyek 24 órán keresztül izegnek körbe-körbe a raktárba, és leolvassák, hogy melyik polcon mi van. Tehát gyakorlatilag nem hogy havonta, hanem bontásba tudják, hogy egyezik-e az ténylegesen a fizikai árukészlet azzal, ami, ami a rendszerekben benne van. Tudom, ez ötével, a ez ezt, ezt többször elmesélte nekem, de valójában a te feladatod ezen túlmenően az is, hogy egyáltalán erre a raktárkészletre ebben a formában szükség van egyáltalán. Hát fontosan. Tehát, hogy ezek azért van ebben az egész technológiában nagy lehetőség, mert olyan erőforrásokat biztosít, amikor korábban nem Jó, de, ne, de neked közben a piaci folyamatokat is ismerned kell, hiszen a piaci folyamatban beállt változás másodpercek alatt egy másik algoritmust igényel. Ugye ez egy stagnáló helyzetre vonatkozik, hogy te egyébként abból indulsz ki, hogy ma ugyanarra van szükség, mint holnap, beleértve, hogy a piaci változás azért ez nem állandó, olyan, hogy már holnapra fejre áll a világ. De, jó, de ez de minden, minden változott tudja, hogy, hogy folyamatosan változásra van szüksége az a kérdés, hogy hogy mikor, hogy mikor jön neki olyan jelzés, amikor feljöri a figyelmét, hogy na, most van az a pont, hogy megint ne valamit csinálni. Jó, de valójában az a szakma, amit te választasz, egy csipetnyivel se lesz jobb, mint az előző, hiszen téged az fog megkülönböztetni egy évfolyamtársattól, hogy te jobb algoritmus találsz-e egy bizonyos struktúrára, mint a másik, pedig az szinte kivit, az, az valószínűtlen, hogy a tanulmányaitok alapján és az intelligenciátok alapján két ugyanolyan algoritmus ajánlánátok, két-ketten, amikor ugyanaz a cég kér valamire megoldást. Ennek a valószínűsége kicsi, nem Péter? Nyilvánvalóan kicsi, de itt ugye nem csak arról van szó, hogy az egy darab valami, amit az ember leszárít, az milyen, hanem vannak ugye, emberi tényezők, meg nyilván itt is van szerencse, tehát egy csomó minden. Az, emberi, az, az emberi tényező és a szerencse az hogy játszik ebbe, be? hiszen elvileg amiről te beszélsz, az szintiszt a matematika. Nem, mert ahhoz, hogy te egy bármilyen feladatot végre hajtsál egy szervezetbe, az emberekkel kell együtt dolgozni, és az ember teljesen mit csinál. Az emberekkel való együtt dolgozás az hol jelentkezik, hogy hát te azt mondod, hogy ezt hoztad ki, ennek megfelelően kéne viselkedni, és aztán, hogyha ő azt mondja, hogy köszönni szépen, nem ezt teszi meg, vagy ezt teszi meg, hol vannak aztán további múdozatok? Egy szervezetben dolgozó. Tehát ha mindenki mit csinálsz a szervezetben, abban neked. Aval az algoritmussal, amit te kihozol, és amire a másik azt mondja, hogy oké, okay, de én ebben a következőket szeretném átvenni, és a következőket nem, akkor te ebben a struktúrában kompromisszunk kész vagy? Hát muszáj, ugye ne felejtsük el, hogy, hogy egy infrastruktúrával kell dolgozni, és az infrastruktúra az nem változtatható, egyik napról a másikra. Jó, de ez azt ez jelenti, egy informatikai... hogy egy és ugyanaz a szituációban ez egy folyamat a te részedről, mert miközben kihozol valamit, a másik azt mondja, hogy ez fizikailag lehetetlenség így megvalósítani. Kössünk kompromisszumokat annak érdekében, hogy egy bizonyos idő végén az legyen, amiről te beszélsz, de addig lehet, hogy két év. Pontosan. Tehát lehet, hogy vannak olyan vállalkozások, amikor valós időben áll rendelkezésre az adat van, akinek... És akkor, és akkor te csinálsz egy, egy sorrendet, hogy ez az a legfontosabb, ez a második, de hogyha a harmadikat csinálja meg az elsőjét, akkor lehet, hogy nem fogja megérni a két évet? Meglátjuk, Tehát, hogy ez, ez, ez, ez, ez ugyanolyan, mint, nem, mint, mint, mint egy, mint egy tanácsadói munka. Tehát, hogy igen, van, amikor így kell csinálni, van, amikor úgy kell csinálni, és és a vállalkozásnak az adottságai, meg lehetőségei ö, megszabják azt, hogy egy adott területén a vállalkozásnak, mik a... Mik a Alapvetően mi tetszik neked ebben? Ö, tetszik nekem az, hogy más. Azt értem. És azon túl? Ö, én mindig is szerettem a statisztikát, szerettem ilyen apró dolgokat. Mit szeretél a statisztikában? Tetszett, hogy értem. És tetszett, hogy perspektívában tudom helyezni. Ahhoz egyébként kell egy látásmód? Ö, valószínűleg igen. Tehát valakinek a statisztikai adatok egy, lát, egy struktúrát idéznek elő, és valakinek a statisztikai adatok halmazok egymás után? Ö, igen, és hát a, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy, hogy én egy olyan helyen tanultam olyan tanároktól statisztikát, akik jól tanítottak. De lehet, nagyon hogy el... akkor, amikor te azt tanultad, akkor még az az iparág amiben te most el akarsz helyezkedni, nem is létezett. Ö, nem is, gyakorlatilag nem létezett. A statisztikai abból szempontból egy nehéz tárgy, hogy nehéz jól tanítani, és nehéz megfelelő elvárásokat ö, támasztani a hallgatókkal szemben. Én a közgázom tanultam, ahol, ahol ez egy, egy nagyon ember arcú dolog volt. És S ha itt, jól értem, akkor ezek képezik azt a, az alapokat, mert ezekkel fogsz majd operálni ebben az új rendszerben. Ez teljes mértékben így van. És én az évfolyam látom, hogy hogy mondjuk az, az alapokat, amiket itt tanultunk még az erőző nehezében, sokkal könnyebben vettem, mert ezt egy alintézménytől kerültem ki, eh, ahol ezt ahol ez, ez nagyon jó És ezeket az alapokat, akik nem jártak annak idén a közgázra, azoknak most másféle módon tanítják, hogy ezen átugranak és ezt az illetőknek kell, magunknak kell megtanulniuk valamilyen módon? Hát mi kaptunk egy felkészítést, ami nem volt uh, kis, ugye elég intenzív itt a tananyag, uh, de mondjuk Amennyit én a mostani anyaggal küszködöm, meg mindenki más, ők nekik, a legtöbbüknek annyit kellett küszködni ennek ezzel az első éves felkészítéssel is. Én meg úgy nagyjából végvitorláztam rajta, mert, mert tudtam másra koncentrálni. Ott. Az ott egy egyszerűbb dolog volt. És ugye ez, egy, ez is egy gondolkodásmód, és nyilván neheze felvenni negyed év alatt, mint de csapatban sikerül, fogsz dolgozni, aztán... vagy te egy, vagy egy bérgyilkos vagy, akit felkérnek egy feladatra, és aztán együtt dolgozik a megrendelővel, de a saját maga oldalán nincs másik ember? Ez csak a film van ilyen. Tehát mindenféleképpen csapatban dolgozunk? Magányos, igen, ilyen magányos. A te oldaladon van. is több ember van? Persze, muszáj. Muszáj, mert uh, nagyon kis cégnél lehet, hogy valaki egymaga csinálja, de akkor belezöldül annyi a munka, mert annyiféle féle uh, Dimenziójával kellene ennek foglalkozni. Jó, de akkor nem ugyanaz, egy, olyan, most arról ezen... beszélünk, hogy a te oldaladon, akit, akit felkérnek, ott egy ember van, vagy ott is több ember van. Hát lehetséges, hogy, hogy, hogy erre te adott speciális feladatra tal egy ember dolgozik, de közben rettenetesen sok interakcióra. Azt, van, azt az a, a részét értem, de azt kérdezem, hogy a te oldaladon egy ember van-e, vagy. Ez, ez cégmérettől függ. Oké, okay, innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is. Tehát az idő 8.50-80. dürren Pétert hallották, teljes Ádám. Túlléptem az időt, úgyhogy nem jön az Ádám. Viszont el Crack records! Crack records! Crap records! Um, kezdjük azzal, hogy feltettél egy kérdést a népnek Dalfutár rajogók, nem kértem még ilyet, de most segíthettek Komoly tárgyalásokat folytatok, hogy hol induljon a Dalfutár második évad Segítene a látszana, mennyire várjátok, lájkoljátok, osszátok És válaszoljatok két egyszerű kérdésre Legyen-e Dalfutár 2, net vagy tévé? Valójában amikor felteszed ezt a kérdést, akkor mire vagy kíváncsi? Kicsit kíváncsi voltam a valódi tartalmára is, de valóban van benne egy csalás, igazából egy picit hergelni akartam a népet, arra voltam kíváncsi, hogy mennyien kíváncsiak rá, mennyien várják az alfutát, és be is jött a számításom, mert egy internetes szempontból elég húzós teljesítményű poszt jött össze, szomorú, hogy olyan világ van, hogy ettől másnap mindenki felhívott, akit az előző fél évben divogattam. Tehát ma, ma nem elég önmagában az, hogy egy műsor jó volt, ezt a bizalmat nem tudják érezni mondjuk a befektetők, vagy a szponzorok, vagy a tévék, hanem mindenkinek egy szám kell, hogy az interneten Igen. nagyot ment. Igen. Amitől részben megőrülök. 1956 ezer megtekintés? Van az már 100 ezer is, és... És akkor, és akkor boldogok. Uh, ettől én tébolyt kapok, de tudomásul veszem, és játszom ezt szerint, a szabályrendszer szerint. Most ezt kellett mindenkinek, hogy lássák, hogy a dalfutát sokan várják, akkor most megkapták, és akkor most állnak. drága vele. hajós, akkor ezek szerint nem késtél meg önmagadhoz képest, hiszen nagy valószínűséggel ez hamarabb is megcsinálhatod volna? Nem, most volt itt az ideje. Jöjjészt, uh, hamarabb... tudatos? Hát részben azért, mert egy éven keresztül ez a licenc a TV2 volt. December 23-ig, ah, én pedig ah, megtettem volna korábban is, hogy a saját műsoromat ellopom, ami média történeti különlegesség lett volna. Biztos lett volna belőle egy per, ami három évig elhúzódik, és lehet, hogy a végén megnyerem, és az alatt csinálhatom a műsor. De én jelezni akartam a piac felé, hogy. Oké, okay, egyébként egy ilyen helyzet van, amikor a licenc az ővég, de nincsen műsor, akkor neked azért járpénz, vagy az ott egyszerűen csak elhever? Az ott elhever. Akkor tulajdonképpen tök szerencsé, hogy nem három vagy négy évre adod el? Hát tudtam, hogy mennyire adom el, tehát nem vagyok egy nagy üzletember, de azért azt elolvasom, amit aláírok, és tudtam, hogy ez a kockázat benne van, és tudtam, hogy eljöhet olyan idő, amikor, amikor ennek egy évet szünetelnie kell ilyen okokból, de kibírtam. Nem mondom, hogy könnyű volt néha. Jó, de amikor kibírtam. aláírtam a szerződést, akkor gondolom, hogy abban a reményben voltál, -e, hogy ezt az egy évet csak kiadni. Ennek más de, volt. Igen, igen. Azért itthon azt reméltem, hogy ez a műsor majd egy helyen megélké. Nagyon három hosszú volt az, az egy év? Hát volt mit csinálnom, de lelkileg nagyon hosszú volt, mert a dalfutár egy nagyon fontos, névi, ez a névjegyem most, azt hát, hiszem ez az egyik legfontosabb dolog, hogy annak idején volt a zenekarunk, ami mindig lelkileg tartotta bennem azt, hogy oké, okay, akkor az én portfóliómban van százszerzelékosan gyémán tisztaságú dolog is, mármint számomra, amit én, ami azonos, Nekem mindig kell, hogy a portfóliómban legyen legalább egy olyan dolog, amire azt tudom mondani, hogy amúgy ez vagyok én. És emellett lehet látni reklámban, tévéműsorban, fellépésen, céges karácsonyon, tréningen, stb. De amúgy ez vagyok én. Ezt tökéletesen és ez, értem. Ezt de azt ég. áruld el nekem, amit nem értek, hogy kik válaszoltak most neked, akik egyébként korábban nem válaszoltak, az immáron december 23-a óta eltelt időben, ha én ezt jól értelmeztem. De sokan írtak, közben is folyamatosan írtak nekem a Facebookon, Messengeren, e-mailben, hogy akkor mikor lesz a futár. Tehát, hogy ezt várták az emberek, csak most hogy csináltam egy ilyen, egy ilyen fókuszcsoportos vizsgálatot, ha úgy tetszik az interneten, egy ilyen kis reprezentatív mintán, hogy ez ugye egybe legyen. Megkértem az embereket, hogy mindazok, akik az elmúlt évben keresgették ezt, azok most egy... A te honlapodnak a látogatottságában ez egy kiemelkedő adat, vagy volt máskor is ilyen? Volt máskor is ilyen. Általában akkor van kiemelkedő adat, ha valami botrányosat mondok, vagy beszólok, vagy valami... Ö, ö, tehát amikor bulvár van, és ehhez képest, bocsánat, közben nekem el kell indulnom, és ezért ö, szuszogni fogok, lisztet csapkodni, és autót vezetni. fogok neked nézni. Szóval, amikor, amikor bulvárosítom a... Csak egyet nem hogy havazik, úgyhogy erre majd legyéltek. itt. Tudom, megfelelő téli gumim van, Lesz. és... Ö, óvatos sofőr vagyok, egyébként, amikor nem havazik, akkor sem látok, de ebből a szempontból ez mindegy. Szóval, Igen? A... Szóval Valójában Facebook ezt a hollapot erre a, erre a célra használod, vagy ez ebben a formában nem igaz? Hát figyelj, ha azt szeretnénk, hogy ne nézzenek minket teljesen hülyének és hülyének, akkor kérlek, te a hollap szót használod egy Facebook oldalra. A Facebook rosszul fogalmazta, bocsánat. És, és én is, is oh, ne, ne, ne, nem. nem. A Facebook oldalad az ezt a célt szolgálja eleve? Eleve igen, nekem, az nem, nekem nincsen van egy olyan Facebook oldal, ami hajósandrásos, de azon nem nagyon kommunikálok, talán havonta egyszer, és én a hajósandrás hivatalos, mert úgynevezett rajongói oldalat tartom fenn, ami kifejezetten a szakmai énemnek a megnyilvánulásaira való. Tehát nincs én nem magánélet, ezek nem mutogatom a gyerekeimet, néha-néha kiteszek valamit, de leginkább nyugdből, mert igazából én tök boldogan élnék facebook Jó, de ha jól értem a nélkül a Facebook oldal nélkül, te most félkarú óriás lennél, hogyha nem lenne meg ez a százezer megtekintés? Hát nem mondom, hogy félkarú óriás lennék, azt mondanám inkább, hogy uh, új hiányos Oké, okay, rendben van, de a tárgyalásoknál ez egy fontos adat. Fontos. Ez egy fontos adat, és én igazából ezért tartom fenn, ez olyan, én úgy tekintek erre, mint egy öltönyre, amit az ember megfelelő felnőtt korában már fölves egy munkához, és nem csinál bőle hisztit, hanem azt mondja, hogy jó, akkor neki el, hogy öltönyben legyek, mert ha hogy komoly vagyok, akkor fölvesel. Jó, magyarul az első kérdés, mert szerint legyen Dalfutár, azon már túl vagyunk, legyen. A második legyen. kérdés, mert szerint net vagy tévé, e tekintetben az, ami közben történt, adott-e válasz neked? Adott, mert például azok a szponzorok, akik eddig mondjuk egy kicsit bizonytalanok voltak, hogy ennek mekkora lesz a teljesítése, azok kaptak egy adatot, tehát azt az adatot kapták, hogy a dalfutára kapcsolatos megjelenés, ez képes arra, hogy mondjuk két nap alatt száz ezer embert elérjen, ez számukra mérvadó, ebből nyilván tudnak valamilyen következtetés levonni, ha akarnak, azt kérdezem tőle, de nem azért, hogy közben átfordítsam, csak kíváncsi vagyok, hogy én az elmúlt héten a meglehetősen bonyolult történetű, de mégis létező civil a pályánnal egy ilyen történelmi sikert értem el, amely ebben a sában azért szintén korábban se volt rossznak mondható, 43. lettem és az ilyen vitamin a legnézettebb volt 230 ezer nézővel. Az ugyanilyen módon lehet egy adó az én kezemben, vagy ez ebben a formában Szerintem ugyanígy lehet egy adó a Kérdés az, hogy annak a műsornak te egy gyártója vagy-e? Nem, Az az te tárgyalsz ezek a dolgokról, de biztos vagyok benne, hogy ez számít. A mi generációnknak ebből a szempontból mi egykorúak vagyunk, és egy kicsit talán korszerűtlenek is, amit én egy záróes megjegyzéssel hozzátennék, hogy egyszerűen lelassult a kor hozzánk képest. Én nagyon sokszor érzem azt, hogy én progresszív vagyok és szerintem ö, 21. századi, de néha közeget érzem ö, kicsit ö, 19. századinak és ezért érzem magam korszerűtlennek fordított módon, de ez mindegy, ez már csak egotrip. Szóval igen, szerintem ez számít, a nézettség a, az a mi világunkban számít. Én szeretnék egy olyan világban élni, amikor nem feltétlenül számít, hanem azt számít, hogy mi jó, de ez meg nagyon messzire vezet, mert innen eljutunk a fél györgyhöz. Mert ha nincs nézettség, akkor viszont kell egy központi eh, kulturpolitika, ami szerint valami jó vagy nem jó, és ez megint nagyon rossz értudat. És amikor a Amerika harmadik részét a kritika egyöntetűen elküldte a buszba, de némelyek közül, ezek közül azt érzékeltette, hogy azért ez nem biztos, hogy a nézettségi adatokban visszafúnak köszönni, és kiderült, hogy az egyik legkiemelkedőbb nézettséggel indult az első hétvégén, a kettőt hogyan kell egymás mellett értelmezni, ha egyáltalán szükséges. Uh, óvatosan nyilatkoznék, hiszen számos olyan uh, kollégám szerepel benne, akit nagyon szeretek. Én büszkén állítom, hogy én már a valami Amerika egyet sem láttam, uh, a kettőt sem láttam, és a hármat sem láttam, és nem is fogom látni. De ez nem egy uh, tudatos uh, ilyen, ilyen uh, dac részemről, hanem egyszerűen sűrű fekete érdektelenséget érzett. Uh, Iránta. De ugyanilyen érdeklenséget nem érzel a saját műsor iránt, tehát miközben adott esetben az negatív kritika éri, de sokan nézik a kettőt, hogyan egyezteted össze magadban? Hát úgy egyeztetem össze magamban, hogy attól, hogy valami nekem nem tetszik, attól másoknak még tetszik, és akár jó is lehet. Nincs ilyen, hogy jó meg rossz, hanem ma olyan van, hogy van rá igény, vagy nincs rá igény. Ha valami etikát akarok a dologban találni, akkor azt szoktam nézni valamiben, ami esetleg adott esetben nekem nem tetszik, vagy nem az én ízlésrám, hogy szándéka szerint milyen. Biztos vagyok benne, hogy a valami Amerika 3 a szándéka Ez szerint okay. nem alantas, nem... Oké, okay, nem, nem, nem, nem, nem ebben az irányban nem akartam. A, például a, a, sor, a Tom Soros kampány az már szándékai szerint is alantas, és azért én ott például hogy látom azt, hogy egyébként nagyon népszerű. Konkrétan? Nesszük konkrétan, hát az nagyon az sok az ember vehő a stopsoros kampányra, nagyon sok ember szájézve szerint van, akkor most erre gondoljuk azt, mint a valami Amerika háromra, hogy hát akkor ezt is szeretik, akkor biztos az az igazság, és biztos úgy van jól. Ezen, ezen küzdik az egész nemzedékünk, hogy, hogy hogyan tudunk a saját fejünkbe rendet tenni, hogy az egyik pillanatban mi is szolgáljuk ezt a nézettségmambon, és uh -huh. haszonélvezői vagyunk, és kell is, és amikor a mi ma a munka hajtja a vizet, akkor nagyon büszkén mondjuk uh -huh. el, hogy engem kérem százezren megnéztek. A következő pillanatban, amikor Puli Dorina uh, videóflippjén akkor pedig azt mondjuk, hogy hát hogy látod, hogy ezt 5 millió ember megnézte És ez a két önmagadban a... hogyan tudod összeegyeztetni jól? Uh, jól tudom összeegyeztetni, uh, így ahogy az előbb elmondtam, hogy én... Uh, Tehát egy sokat... egymás mellett? Hát de sokat szenvedek egyébként, hát, hát a családom megmondhatja, hogy szoktam. Hát ez megnyugtat. Ez me ez me ez dobni a tévéhez. Ez, ez, ez, ez, me ez megnyugtat. Nekem egy nehézségem van, hogy én rengetegszer élem át azt, hogy konkrétan uh, ismerek embereket, szeretek embereket, kedvelek, zenészeket, színészeket, uh, tévéseket, és uh, közben amit csinálnak, az nem tetszik nekem Nekem ezt nagyon sokáig tartok megtanulni, hogy, hogy hogyan lehet valakit úgy szeretni, hogy egyébként, amit csinál, azt nem tartom sokra. És ebből nagyon sok konfliktusom van. Minimum annyi, hogy egyszer fogalmam sincs, hogy mi csinálnak a pályátársaim. Néha találkozom három tévéssel, beszélnek arról, hogy is most a tesszínűleg szóba, és megcsináltuk, és nem tudom, miről van szó, de úgy abba az van, hogy azért, hogy ne kelljen őszintén beszélnem senkivel, azért belehelyezkedni. Oké, rendben a komoly a barátságokat szerepben. azért hajós így nem lehet fenntartani. tartani. <gül> Tehát a Mária kallas jóban jóba lenni, úgyhogy közben az ember nem tudja, hogy operainek, és az valószínűtlen. <gül> Ezek akkor valószínűleg nem komoly barátságok. De lehet, hogy tévedek. De most hirtelen belegondoltam, lehet, hogy tévedek, csak az jelenlegi emberismeretem az ennek ellentmond. mond. Menjünk egyel tovább. Az hogy, a, az, hogy neked magadat el kell tudni adni, az számodra Mennyire volt könnyű, vagy erre mikor jöttél rá? Érdekes, mert mielőtt elkezdtem volna televíziózni, vagy egyáltalán állni a az azelőtt én szélsz voltam egy nagy amerikai cégnél, meg PRS, meg marketinges magyar informatikai cégeknél, meg egy politikus sajtózatáján dolgoztam, tehát valahol mindig az eladással foglalkoztam. Nekem nincs bajom bele, én tényleg hiszek a piacban, és azt zenekaros korunkban is az elejétől kezdve nagyon szerettem, a teltházban, van, és azt éreztem, hogy amíg teltházat csinálok, mekkora erről van szó, az adott helyen én teltházat csinálok, akkor nekem van létjogosultságom. Nem az acélgyörgy mondja azt, hogy én jó vagyok, hanem egy 40 fős, 400 fős vagy 4000 fős. Jó, és az acélgyörgy, és a másodszor mondod, ami biztos nem véletlen, de azt árult el nekem, hogy a, a teltház az embert visszaigazolja, de azért, aki bízik a saját tehetségében, az akkor is bízik bennem, amikor félház van, a legfeljebb kurvára utálja. Igen, de a tartósult félház például személyiség és emberiség és művészet romboló hatású én egyszer ordítoztam a barátaimmal, akik ültek az, nem tudom én a főleves nevű helyen, és tulajdonképpen saját magukat hallgatták, és utána pedig, amikor én mint egy számban megjelent közönség beszélgettem velük, akkor azt mondták, hogy szar a világ, mindenki hülye, minket nem ért meg senki, és azt mondtam, hogy ez nem jó, ez nem jó mert, mert rosszul fogtok muzsikálni egy idő után, ha ehhez szoktok hozzá, akarni kell a teltházat, és akkor azt kell mondani, hogy mi kell ma ehhez? Ja, akkor vegyek másik pulóvert. Pontosan műsőséget... ezt akartam kérdezni, aztán erről a témáról leszel, azt meg tudod mondani, hogy mire voltál hajlandó e tekintetben a magad változtatásán, és mire nem? Oké, rendben van, egy másik pulóvert fölvettél, de amikor azt mondták, hogy uh, izé mennyi el szurogva, és aztán hemperegd meg tolban, azt már nem te. Ez, arra vagyok kíváncsi, hogy Nem, oké. semmire nem voltam hajlandó, amit kértek. Többek között ezért tört, meg az Emirul ez mert mi nem kötöttünk kompromisszumokat. Viszont mindenre hajlandó voltam, nekem nem kellett mondani, hogy fennperegjek szurokba, mert már a második koncertünk van a millenárisban, és Júliai elemet adtam elő, és az elkérő lóktam le fejjel lefele, meg a közönség közé ugráltam, meg levesztőztem, meg, meg önkívületi állapokban, őszintességi rohamokat kapva az életemről meséltem. Tehát, hogy én inkább azt mondanám, hogy akiben az önmaga kinyitási és oddadási hajlandósága megvan, az tud érvényesülni, mert a közönség valami... Oké, okay, de azért ez ebben a, a formában túl szép. Az a kérdés, hogy te inkább salesman vagy, vagy inkább művész, hiszen mindaz, amiről beszélsz, az azzal van összefüggésben, hogy alapvetően van egy éned, amely elkezd megnyilvánulni abban a pillanatban, hogy színpadot lát, és vannak ott emberek, és az már nem a szélszmen. Én a kettőnek a szinte egyenlő arányú és Teljesen élhetetlen keveréke vagyok, tehát, hogy én, én, a, én a legrosszabbkor vagyok mindig az, amelyik nem kéne, hogy legyen. És közben látod is magad, vagy ilyen, ilyen önreflektív képességed nincs? Látom magamat sajnos, ez a legfőbb bajom. A legutóbb például, amikor felléptem egy koncertben énekesként a Gereben Zitának a, a lemezdemutatóján, amikor egy számomra, aki nagyjából én néztem a szövegét annak a lemeznek, és a Kiskabácini dalt adtuk elő, ami, ami egy nagyon szép és érzelmes dal. Átunk az akváriumban a közönség előtt, álltam a színpadon, és azt láttam, hogy, a, hogy az ITA könnyes szemmel élete egyik legfontosabb koncertjén vesz részt, én pedig az Erzsébet ér 1240 helyrezi szám alatt énekelek fél kilenc volt. Tehát hogy nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül nem arról, hogy hol vagyok, de valószínűleg vagyok, én nem vagyok igazi művész ilyen szempontból. Nem gondol művész. de legalább őszinte vagy. Azt úgy el nekem, hogy ez a salesman ott van egy egyfolytában benne? Tehát akkor, amikor politikai formációról beszélünk, akkor is ott van -e benne az a hajós, aki arról beszél, hogy oké, okay, rendben van, de téged el kell adni? Uh, igen, és ezt tudom használni, ezt a részét, egyébként nem vagyok feltétlenül ez nem, ezt, az, hogy józletember vagyok, kifejezetten ember, jó aminek van egy oka, hogy uh, nekem szám, szám uh, autizmusom van, azt hiszem. Uh, egyszerűen nem, nem a, számok, a számokkal lejött valóságot elrontom, elnézek nullákat, nem tudok százalékokat kiszámolni. Egyszer megrendelt a eszednyi egy tőlem, mert a Fekete Kovács uh, elmentünk a Vigszínház gazdaság igazgatójával tárgyalni arról, hogy akkor mennyi legyen a százalékunk, és akkor Hornél meg a e, Csóci Gyüli elkezdtek e, alkudozni, hogy akkor 16 százalék, az 2 százalék. Én annyira untam, hogy azt hiszem 16 százaléknál tartottunk, amikor azt mondtam, hogy gyerekek ennek úgyis az lesz a vége, hogy el fogjuk felezni, és meg fog állni hatnál. E, és akkor Hat lett a vége pedig egyébként lehetett volna 8 8 is. Úgyhogy én nem bajok az És mi a helyzet ezzel a musik el? nem most ezt nem értettem. Milyen helyzet ezzel a musikell? Ja, megírtuk, és aztán uh, nem kellett a Vicciháznak, be túlbonyolult és művészies. Így aztán 6%-a se lett. Az se lett persze. Ér... Hallott... Igen. Ha hallottál arról, hogy uh, musik van a Vicciházban, nem? Tehát ezért én kérdeztem. Nem és most érünk írunk, ez mikor történet? 2013-4. Az mennyire... ahelyett, ahelyett lett végül a Vagyapál utcai fiúk, vagy a nem tudom, valamelyik ilyen és franchise. Az mennyire foglalkoztat téged, hogy a karácsony mennyire tudja eladni magát? Nem Jaj, nagyon van... foglalkoztat, ez nagyon érdekel, mert ilyen szempontból a, a karácsonyt magamhoz hozzám, hasonló, hozzám hasonlónak érzem. És ezért egy ilyen, hogy még a, a mindenen túl egy ilyen személyes szurkolásom is van az embernek, most nem feltétlenül a politikusra, vagy a politikai üzenetre gondolok csak, tehát az embernek is szurkolok, és akarom átélni, hogy az ilyenek, mint mi is tudnak sikeresek lenni, akár még, mintha magamat sikertennek tartanám, azt mondom, hogy akár még, még jobban is. Szeretnénk mindannyian olyan emberek vagyunk szerintem, hogy hogy szeretnénk, ha a, a, a mi fajtánk uralkodna. Ez szerintem egy alapöztön. Biztos, hogy a formáció, Erről a formációról egy másik dalgazda, vagy dalfutár azt mondta az évértékelő beszédében, van olyan párt, amelyik idegen légióst igazol a listavezetői székben, miniszterelnökiek hivatja magát, pedig mindenki látja csak egy csődgondnok, akinek az jutott történelmi feladatul, hogy kivezesse az MSZP-t a parlamentből, értékelte Orbán Viktor, ami hihetetlen nevetést váltott ki a várbazárban lévő közönségből. Hát ez nagyon ügyes, és egyébként az ő helyében magam sem mondtam volna máshogy. Engem mindig meglep, ritkán vagyok olyan helyzetekben, ahol politikusok készülnek arra, hogy majd mire kell válaszolniuk. Balahajt volt a munkám, és döbbenten látom, hogy a mai politikusok nem elég reaktívan is ügyesen találják ki, hogy mit fognak rájuk mondani, és ezért nem készülnek fel rá. teljesen várható volt, hogy ezt fogja mondani. Sok igazság is van benne. Nyilván ez egy taktikai helyzetben, ezt, ezt, ezt így kell csinálni. Hát a saját közönségét hergeli a popsztár, a másik közönség popsztárja ellen. Ez hívják a politikának. Igen, de valódi popsztárok ilyet nem csinálnak? Hát, én nincs rá szükségük, mert a popsztárok nem egymás ellen. Erről beszélek. De egyébként csinálnak ilyet, mert a rep világában van az úgynevezett beef intézménye, amikor rapperek reperek egymásba belekötnek, és dalban mondják el, hogy te forzasztóan nem az utcán nőttél fel és egy kis papírt a köcsög vagy, és én van, meglátlak, leverlek. és akkor ezt ez neked kiraggál... menne? tó rettenetesen jó menne, ha lennék de így is megy egyébként és aztán később el magad vagy később sem el magad, hogy embereket alásztál porrá? Ja, nem, azt nem szeretném csinálni, ezért én ezeket parodisztikus formában vagy viccesen megvalósítom ha éppen nem bírok magammal és kiélem de leginkább a családomat és a baráti körömet terhelem ezzel. Egy váratlan fordulattal azt kérdezem tőled, mindazzal kapcsolatban, és nem csak mindezzel kapcsolatban, de itt most fel nem tett háttérrel, hogy mennyire foglalkoztat téged az egyébként, hogy téged értsenek, és pontosan azt értsék, amit mondasz, miközben. Uh, igen, pont, mi, miközben. De János, megbeszéltük, hogy nem rólam beszélünk. A... Ne, ne, ne. Azért, mert mindig beleviszel ebbe a csapdába, és most már. Tényleg meg foglak hogy nem veszem fel a telefon, ha rólam lesz szó. De mert... könnyen, eddig is róla beszéltünk. De azért, mert, mert, mert beviszel ebbe az útba, hogy egy e, narcisztikusan egoisztikus e, ember vagyok, és a közben az Árpád úton figyelem a forgalmat, és nem figyelek oda, és egyszer magamról beszéltem. Nem teheted meg egy országgal, akik az én csodálatos gondolataimat a tekintetben várják, hogy mi van Orbán Viktorral, vagy Józságy de, de, de, de, de ez, ez is megkövetkezett. Ez is Mi Most volt a kérdés? Azt töröltük, nem akarnak felhúzni téged. Azt kérdezem tőled, tőled, hogy te ugye szóba került az, hogy hogyan okozol problémát a saját tevékenységeddel értelmiségi közegben, amely aztán ellened fordul, mert nem tekinti autentikusnak a te viselkedésedet. Ez a befogadottság vagy be nem állapot téged mennyire zavar, mert az kiderült, hogy zavar. Tavar, de egyébként ez még mindig a lehető legjobb, amit el tudok érni. Már tíz évvel ezelőtt velem kiabáltak kollégák, hogy mit akarok én, mikor én elmondhatom, hogy Ozbrozé és Ombrozé is voltam sikeres, azt volt akkor a Nem Bírul ezzel egy Andegan alternatív zenekarban is sikeres vagyok, közben mainstream médiában is. Kétségtelen, hogy én sokféle vagyok inkább, semmint hogy egy helyen sikeres lennék, de azt a fajta, és a jusztispolitikáról politikáról beszélek, ezt egyetlen egyféleképpen lehet átfordítani valami nagyon masszív sikerre, ami az ember, ha sokféle és sokrétű, és nem egy fajta, akkor, akkor nem tud nagyon nagy sztár lenni, csak akkor, ha elkezd hazudni. És erre, erre nagyon nehezen szállok rá valamatt. Na, egy én egyszer ezt a logikai rá, fordulatot emértem, hogy miért kell kezdeni hazudni? Vannak olyan ö, sztárok, színészek, zenészek vagy politikusok, akik egyszerűen csak önmaguk és mivel van olyan szerencséjük, hogy a többség képviseletében születtek a népfiai mondjuk, tehát olyanok mint az emberek ezért, ezért nagyon könnyen lesznek sikeresek, ami nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának sokat vagy tisztességesen, ilyen például a majka barátom, aki tudja is ezt magáról hogy a népfia, amit ő mond, azt általában ő összönösen olyat mond, ami ami egyébként 3-4 millió embernek is eszébe jutna, ezért ő ezért könnyebben sikeres, mint én, aki olyat mondok, ami 3000 embernek jut eszébe. Ha olyat akarok mondani, ami, ami, amit 3 millió ember érez magáéna, akkor vagy bele kell, hogy mondom, hogy ilyet ritkában mondok, vagy pedig el kell kezdenem hazudni bizonyos dolgokról. És ez könnyen megy? Nem, hát ezért tartok itt, ahol tartok. A majkának például nagyon sokfajta zene tetszik, így amikor a szárban-szárban van e, valamelyik dalról volt szó, akkor könnyen mondta azt, hogy ú, ezt e, a 90-es években, mikor gyerek voltam. Én pedig kénytelen voltam megmondani, hogy ezt a dalt is gyűlöltem, mint a forró szart, ugyanúgy, mint az összes többi e, Így nehéz. És e tekintetben nem áll rosszabbul a karácsony az Orbánnál, aki egyébként képes hazudni szemben az, a, a, De, karácsony, hát a meccset aki... nézzük. hát ezt a meccset nézzük, hát ez az izgalom. Ez az izgalom, hogy meddig tartja a Gergő magát, meddig tudja ma Magyarországon megcsinálni egy politikus, hogy nem hazudik, hogy önmagát adja, hát és legalább... mégis, jó, hazud... mégis bizalmat tud építeni. Tehát én azt mondom, hogy, hogy van, van egy, egy relatíve egy gyáros, és van egy szatúcs. Uh, igen, de igen. Én már kerültem olyan helyzetbe a karácsonyjal, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy amit mond a nagy érdeműnek, és amit egyébként nekem mond, azok nem fedik le egymást tökéletesen, és akkor így nagyon eufemisztikusan kifejezni magam. Oké, okay, én velem is előfordul, hogy kimegyek egy színpadra, és azt mondom, hogy jó estét kívánok, nagy örömmel vagyok itt, és nem azt mondom, hogy rohadjanak meg, otthon szerettem volna a meccset nézni. Szóval egyébként néha így gondolhatom. Szerintem van egy határ, ami belefér, nem tudom, hogy hol húzódik de van egy határ, amit egy köztereplőnek, egy, egy általános beszédet, egy, egy mindenkihez szólást, egy önmaga, önmaga eladását egy politikusnak meg kell tennie, hogy kicsit bájologni kell, kicsit, lesz még az előadó művészet határán belül van. Én de azt gondolom, hogy a karácsony, lehet, hogy beértettetlen ilyen, de azt gondolom, hogy a karácsony Gergely olyan értelemben nem hazudik, hogy hogy olyasmiket állítana, amiről tudja, hogy nem megvalósítható, de most nagyon Igen, népszerű. Eb eb ebben nem fog feled vitatkozni. Két, kér... Két kérdésem maradt. Az egyik az, hogy a kérdés az, hogy meddig bírja a vagy az a kérdés, hogy meddig bírja, és közben hányan csatlakoznak ahhoz, amit ő képvisel. Mert ugye erről nem beszéltünk. Mert azért az is fontos, hogy hányakat, hány ember tud maga mellé állítani ezzel. Ez is fontos, de hát a meddig bírja egy politikus nem szögéből, az azt jelenti, hogy meddig népszerű az ember szemszögéből, nyilván az, hogy ő meddig bírjás, a meddig bírja se népszerűség, azok ebből a szempontból lefedik egymást? Szerintem igen, egy politikusnak az a dolga, hogy a, amiben hisz, azt képviselje, és ezzel együtt népszerű legyen, és tömeget építsen maga mögé, ez eddig tart egy politikus. Tehát népszerűtlenül az, az felmaradni, ember. népszerűtlenül felmaradni csak akkor lehet, hogyha hatalomban van, mert egyébként minden ellene dolgozik. Igen, azt gondolom, igen. Végül egy olyan dolgot szeretnék veled megosztani, ami engem pár napja foglalkoztat. Hosszan is felvezethetném, de itt most a hosszas felvezetéstől eltekintenék. Én Jesseszki Zsoltal beszélgettem tegnap, aki tavaly még a figyelőben írta azt meg, hogy a Fidesznek szüksége van egy új értelmiségre. Nem csak azért, mert nincs neki, de a Trump által egy új világ kezdődött, és az az értelmiség, ami eddig volt, ha egyáltalán volt, az ki kell cserélni egy újabbra, hiszen egyébként más világgal kell küzdeni, immár a liberálisokkal kell megküzdeni. És ez Egészen másfajta eszköztárat igényel, mint ami korábban volt, ezzel édesapjával is megverekedett és meg. Mások... Aztán kérdezni, hogy ez az ifjabb vagy az idősebb. Az, az ifjabb. Yes. A, a, a yes yes. Zsolt is. Aztán ugye az EHO TV tett is annak érdekében, hogy olyan jellegű műsorok legyenek, amelyben ez az értelmiség meg tudja mutatni magát, mint létet. Azt egyébként, hogy hány ember győz meg az egy másik dolog, de a plusz-minusz című műsor vagy a kemény mag efelé mutatott. Legutóbb, amikor Orbán. Évértékelő beszédet mondott a várbazárban, a vártkerbazárban, akkor egy indexes ö, fiú, talán főmunkatárs, talán nem Dezső András feltett egy kérdés Jeszensy Zsolt, aki azt mondta, hogy ő válaszol a kérdésére, hogyha lenyomja őt a aminek mindjárt neki is kezdtek, és aztán Jeszensy Zsolt lenyomta a Dezső Andrást, aki elkönyvelte ezt Kudarszkét, és azt mondta, hogy hát íme, mennyire nem könnyű egy indexes munkatásnak lenni, ez ma is olvasható és látható. Az indexen, én pedig egy hosszabb beszélgetés keretében is attól függetlenül arról beszéltem, hogy a liberális értelmiségnek én beleértve az indexet, milyen, kudar, milyen kudarcát látom abban, hogy egy ilyen szituációba belement, miközben ez maga a képtelenség. Számos ember értett velem, egyet számos ember nem, de nagyon sokan beleértve, jelsz ki Zsoltot, aki egyébként kacag az egészen. Azt mondták, hogy igyak egy konyakot és vegyem ezt a történetet Lazábra. Én azonban ezt a történetet nem tudom igazán lazára venni. Érdekes, nekem is inkább emberinek tűnik a történet. Olyan értem, hogy milyen, milyen törnyőordas világ kandikál ki mögül le, és mi az, ami téged zavar benne, és el is tudom fogadni. Tök érdekes, hogy a Jessenski Zsoltal, mi semmiben nem értünk egyet, és valahányszor vérkül találkozunk, valami megmagyarázhatatlan oknál fogva egész jóba tudunk lenni, ilyen előadási helyzetekben ő valami DJ-zik, én valami stand ilyenekbe találkoztunk néha-néha, és nagyon kedvesen el vagyunk, az apám ilyenkor azt tudtam mondani, hogy persze, fiam, mert egy mamlasz vagy, ők hazudnak, neked, te pedig őszinte vagy. Ezt nem tudhatom, de azért van valami emberismeretem. Szerintem ez nem egy olyan e, komorú történet, a Jeszenszki volt, nem olyan jelentős figurája a magyar közéletnek, hogy ő neki válaszolnia kell Ha egy parlamenti képviselő e, vagy egy hatalomban bíró megválasztott politikus e, válaszolja azt az indexnek, hogy ad választ, hogyha fekvőznek, akkor szerintem az nem annyira vicces. De mennyire De... zavar az Index részéről, hogy ebbe belemegy? Szerintem nem zavar az Index, egy modern, internetes újság, amelyikben kúbok, tweetek, gifek, vicces bejátszások, sok mindenfajta mai tartalom van. Szerintem ugyanez az eset megtörtént volna mondjuk az Obama-val, meg a Fuchsinton akkor lehet, hogy nevesnénk rajta, és azt mondanánk, hogy úristen, mennyire emberi. Itt a szereplők törpessége az, ami, amitől ez leginkább szomorú. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás, igyekeztem jól viselkedni a végén. Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Legközelebb kérlek, beszéljünk többet politikáról. De Nem. egyébként azt sem, amit akarsz soron, Ha meg rosszul válaszolok, akkor ez az én bajom. Nem hinném, hogy rosszul tudsz válaszolni. Köszönöm a rendelkezésre állást. Hajós Andrászt hallották. Én tízre várom Donát Lászlót és Köves Lomót, ezért itt kell, hogy maradjak, úgyhogy a mai misor tíz óráig tart. Én semmivel se reállok. Tehát én kész, elfáradtam, tehát valamelyest próbálom magam összeszedni tíz órára. E, tíz óráig. 061 48 és 0 9 9 9 Bármilyen témában. Fogalma. <tört> <tört> változatlan havazik, itt a 11. kerületben ez nem marad meg, de tartok től, hogy a hegyen megmarad. egy és egy. Itt szeretném elmondani, hogy 26-án, hétfőn, nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, Bakácsa a Filipovval, önökkel és velem. Valamint, hogy változatlan várok olyan civil jelentkezőt, aki a holnapi két csaposok felvételén az Kunhalmi Ágnesen lesz, ha minden igaz, de utána az műsorban rendelkezésre áll, aki eljön a Zugló TV-be holnap 7 és 7 óra 50 között szolgálatot teljesíteni, dörö.fi alajános kukat, gmail.com és tüntesse fel a telefonszámát. 26-án, tehát nagyon messziről jött ember holnap Zugló tv most pedig 0614890999 és egy 06 bármilyen témában. <Sessz> Igen. De szeretnék visszatérni pár mondatba vagy röviden erre a jesenski saloda 452 kg szavazásra. Igen. A 10-főnél 64 volt. Igen. Utána még jött négy telefon és a 64-ből lett 86. Ebből adox következtetés adódik szerintem hogy semmilyen következtetés nem szabad levonni az ilyen kevés számú szavazatból, mert a azt mondta, hogy csalódott, a 14-nél már kevésbé. Nem lehetne. én végig. De, de, de, de. Vagy nem is a csalódott, rosszul mondom. De, de, de azt mondtam, hogy csalódott, hogy azt szerettem volna, hogy a 10-0 lett volna. Értem? De, de az, hogy az ember 10 embert megkérdezés abból vadódik valami, az, az tökéletesen megfelel. Sose gondoltam, Az, hogy ez reprezentatív, amikor 100 ember szólítottam meg, akkor se. De a visszajelzés, hogy nem foglalkoztatnám. Hát a visszajelzés, igen. Hát Csak akkor pontosan meg. erről szerettem volna egy kicsit rá törni a figyelmet, hogy messze menő következtetés, se a 10-ből, se a 15-ből, se a 25-ből. De könnyed, néz, ha messemenő messze menő következtetés akarnék levonni, akkor meg se szólalnék, meg állna, azt kérdezném magamtól, hogy vajon megfelelek azoknak az igényeknek, amit velem szemben támasztanak. De hát akkor így De Ezt a, a kérdésem nem tudom <laughs> tenni. Jó, nem is erre gond... jó, én csak erre akartam. Uh, figyelj, uh, figyelj, a visszacsatolás figyel. örök életemben fontos lesz. Akkor is, ha visszaigazol, akkor is, ha nem, akkor is, ha kicsámú, akkor is, a nagy számú. Hát. Most csak annyit érzek, hogy amit a Jeszenski Zsolt és az ő megnyilvánulása kapcsán megosztottam Önökkel, az fontos, hogy minden részletét tekintve igazam van-e vagy sem, abban nem vagyok biztos. De az, hogy valami fontos dolog kapcsán dadogtam Önöknek, abban biztos vagyok. Jó reggel. Ennél fontosabb, mint a fekvő nincs. A kettőnek az így egyet a világán semmi köze nincs egy hogy ezt ön is mennyire így gondolja, mutatja a letett telefonja, hiszen a letett telefonja csak arra jó, hogy az ember utána mondja azt, hogy olyan dolgokat hasonlított össze, amelyek összehasoníthatatlanok ugye van olyan, hogy az ember lerakja és igazaban, és van olyan, hogy az ember lerakja és hülye. Én nem mondom, hogy az ön az utóbbi, de volna rá igény. Nem győzöm köszönni László Ferencnek a civilapáján kritikáját, és utólag azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten jó hatást gyakorolt rám farkasházi tivadalírása a húsz Természetesen közben orientálom Önöket április 8-a ügyében. Gyüleget! Gyüleget kívánok! Körülbelül másfél éve a Bálintházban, Heizer András és Köves Lomó között egy nagy érdeklődésre számító beszélgetés volt lecserélve. Rengeteg ember elment erre a beszélgetésre, majd Köves Lomó az utolsó 20 percben a beszélgetést. Félek, hogy most is ez fog történni. Ne legyen igazam. Kizártnak tartom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, azt szeretném hát kérdezni, hogy a Donát Szerenc és a Klácsonó beszélgetés az valamikor le Hol Holnap jön, holnap jön, akkor Donát László. Donát László. Igen, holnap 9-től. Holnap 7 órától Wintermonter Zsolt, 8 órától Mesterházi, 8 óra 25-től Gyurcsány Ferenc, 9-től Donáth Köveslovók egy és, és ma tudok válaszolni arra a kérdésre jobban, mint máskor, hogy valójában az április 8-hoz mennyiben kötöm a mostani tevékenységemet. Nincs cezúr április 8-án, de ugyanezzel az Elánnal, ahogyan most felhívom a figyelmüket a Jeszenszky-Dezső András történetre, nem lesz más a Dezső András Jeszenszky-Zsolt történet április 9-én, de április 8-án tudnak valamit annak érdekében tenni, hogy az értelmezési tartománya megváltozzon. Most egyelőre Jeszenszky-Zsoltnak áll a zászló, és ezt ha bár nem szomorúan konstatálom, mert ez a helyzet, én a magam részéről jobban örülnék, ha Dezső Andrásnak állna a zászló, de nem neki áll. Ebből a szempontból Jeszenszki Zsolt nem Orbán Viktor és Dezső András nem Karácsony Gergely, Függetle attól, hogy van az emberben egy kisördög amely valahol ezt mondaná. De Jeszenszki Zsolt mindenféleképpen az Orbán Viktor támogatók közé tartozik, az index pedig azért inkább áll közel Karácsony Gergelyhez, mint Orbán Viktorhoz, és mint támogató közeg jelen pillanatban, az én megítélésem szerint Jeszenszky yes, egy személyben jobban áll, mint az Index, amely az én szememben vasárnap le lett nyomva. De lehet, hogy ez túlzásba viszem. Gondolkodom, hogy miközben olvasom László Ferenc kritikáját, most mit csinálják a 43. helyezésemmel, amely egy ritka jó helyezés ennek a műsornak, és természetesen arra vágynék, a László Ferencnek közben tetszene. Csak az a bajom, hogy László Ferenc, amit megfogalmaz, az nem azzal a műsorral kapcsolatos, amit én csinálok. Én tudják, a Eszenszky Zsolt Dezső András történetben egy olyan küzdelmet látok, ahol egy önmagát kereső ember lenyomja egy egyébként önmaga identitásával inkább rendelkező embert, és számomra azért ez nagyon érdekes. És nem csak, hogy legyőzi, de annak energiáit is elszívja. Jelentőségét bogatalizálja, de hát Sírni csak a győztesnek szabad. Sírni és szerénynek lenni. 0614890999 és 0636771161. Hajrá! Akkor meg az állatkertbe ha 06 0614890999 és 0636771161 Köszönöm. Ma a 2018. február 20-a van 2. A pontos idő 3.10 az óra. Arra hívtam fel szíves figyelmüket, hogy a holnapi két csaposokra el lehet jönni civil vendégnek hét és 8 óra között gmail.com is kéne hozzá egy telefonszám is. És azt is elmondtam, hogy 26-án hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz. Az Aquarium Club volt lokájában Bakácsal Filipovval önökkel és velem. Nézzék a civil pályát, és juttassák el a 40., 35., 30. helyhez. Aztán itt a sikerem kapcsán, ha ez siker, megfogalmazok valami önálló igényt, amivel aztán vagy hili a kezem, vagy sem, valószínűleg az előbbi lesz, de legalább megpróbálom nagyon keresem a helyem április 8-a után. A ami nem a ne keresném a helyem április 8-a előtt. Tudom, hogy erőszakos vagyok és türelmetlen, de ennél több reflexiót vártam, mint eszeszkűdben beleértve a Plusz Minusz című műsorát, amelyben úgy nyomta le az édesapját, amellyel kapcsolatban önök minimális reakciót sem mutattak. A műsorvezetőről nem beszélnék, mert ő ugyan Facebook ismerősöm, de ott ő semmit nem csinált. Azt kell, hogy mondjam, hogy nyerésre áll, és ez egy nagyon érdekes jelenség. Erre hívtam fel több-kevesebb sikerül az önök figyelmét. Végül is az, hogy hányan telefonáltak, az nem azt mutatja, hogy hány embernek hi irányítottam rá a figyelmét, csak az, hogy hányan telefonáltak. Csak én mindig szerettem a fának azt a részét látni, ami a földtől felfelé van, mert ami lefelé van, az a számára nem látható. Többet nem kapacitálom önöket, kettő perccel múlott hármiért tiszta hívnak jó, ha nem azt is tudomásul veszem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem telefonáltam be, amikor szavazni kellett erről a Jeszenszki dologról, mert nem egyértelmű a válaszom. Én úgy gondolom egyrésztről, hogy, hogy bármilyen hírtárgyalás, amelyikben Jeszenszki Zsolt szerepel, az, az túlértékelés. hogy ő nem érdemel ennyit. Másik oldalról viszont a dolognak van egy szimbolikus jelentőség az én számomra, tehát konkrétan az látszott, hogy a rendszernek egy 28. senki képviselője hogyan kiskáztatja a magyar újságírást, illetve hát ezen keresztül a magyar, a magyar közvéleményt is, mert amikor egy indexet csuklóztatnak, akkor az, az azt jelenti, hogy a ezres vagy ki tudja hány hányfős táborukat csuklóztatják egy válaszért. De akkor mégis a bejött az ez udvaromba. Pont... Hát én azt gondolom, hogy Jeszenszky csak mint egy... De könnyű, egy, nem e... elég, hogyha a szimbolikus tartalomban egyetértünk? A szimbolikusban egyetértünk, hát, érdekes... mint... De mennyiben érdekes a szimbolikus tartalom után, hogy a Jeszenszky zsolt 43. vagy második senki, vagy nem senki? Sem ennyi. Jó, csak én azt gondolom, hogy ez pontosan ugyanaz, mint a mint amikor a Kósa intézi ezeket a sajtótájékoztatókat, amikor a, a, a Lázár intézi. -e. Semmilyen hasonlóság nincsen, ott nincs olyan interakció, mint itt van. Ön most itt elindult egy úton, ami az előző történetből nem vezet. Hát ne, nem így van, amikor, amikor egy sajtótájékoztatón próbál kérdezni, és kérdezi már harmadta, harmadik harmadik, féleképpen is, hogy mindig nem kapsz De állat, az az? a műfaj, uram. Az ugyanaz a műfaj. Hogy tudja összehasonlítani az ugyanazt a műfajt azzal, amikor valaki próbatételnek van kitéve ahhoz, hogy a kérdésére választ kapjon? Ferdit. A, a kósa ezt ugyanígy végigcsinálja, de a kósa hogy, ezt az, hogy a kérdést, valak... hogy ebben a formában nem fogadom, Na, de nál, ugyan... akkor próbálja de ugyan... máshogy De az, ugyan... az ugyanabban a kategóriában marad. Az nem lép ki abból. Ugyan melyikben? Hát abban, hogy beszélgetnek. Nem, nem kell... ott is az történik, hogy... Azt történik, hogy hogy, Na, a verbális próbálja, csukló, a verbális hogy megszabja, és a hogy mit szabad és hogy szabad kérdezni. Ebben önnek látszólag igaza van, de a két történet mégsem mutat hasonlóságot, hiszen az egyikben az ember olyan próbatételnek áll elé, amely egyébként nem teszi lehetővé azt, hogy utána úgy tudjon kérdezni, mint hogy egyébként nem kap valaki választ akkor, amikor normális kérdést tesz föl. Hát én nem látom az elvi különbség, ez pontosan ugyanaz. A sajtot minden vonalon csicskáztatják, azért, hogy egyetlen értelmes választ kapjon, és akkor sem kapják meg. Azt kell, hogy mondjam, Ez nem sajátja, csak a jelent ki ezt. Ez a, ja. a helyzet a következő. Azt szeretném önnek mondani a tévedés kockázatával, hogy ön az én hallgatom. De az ön agyát és a szívét olyan mértékben ellepte már az elfogultság, amely a tiszta gondolkodását nem teszi egy tízes skálán tízesre lehető. És ezt a tévedés kockázatával mondom, és nem akarom megbántani, de ezt a történetet jobban átgondolja, azt, azt tudná az ön elméjét tisztítani. Ön én azt látom, hogy a, hogy a sajtó folyamatosan részt vesz abban a fajta megaláztatásában, Amelyiket, amelyiket nem volna szabad elfogadnia, az asztalra kéne csapni, és azt mondani, hogy én százezer magyar újságolvasót képviselek, nem mondhatja nekem azt, de hogy a nem vállalkod. a történet nem ezt mutatja. Hát pont erről beszélek, de ez nem csak a jesszeszkiféle történetben van, de ez mindegyikben ott van. Rendben van, ez de valaki újra alászkodik. A telefonálásunkban De, de ez, ez egy olyan megalászkodás, amilyen megalázkodás nem jön létre, akkor, amikor az ember feltesze kérdést, és nem kap rá választ. Én ezt inkább úgy látom, hogy ez egy szimbolikus felhútatása volt annak, hogy hogyan bánnak a magyar sajtóval. Ez egy olyan szimbolikus felhútatása volt, aminek a magyar sajtónak nem kellett volna tennie. Hát szerintem a többinek se kéne. De a kettő az nem ugyanaz. Az egyikben funkcionálisan viselkedik, a másikban pedig nem funkcionálisan. Összetévezti a tornaúrát, mintha a tornaúra előzni meg a, egyébként a sajtótájékoztatót. Én a tornaúra nem az nem előszobája. A különbséget, Lászok, csak mennyiségét. Óriási a különbség. De mindegy, majd de rá fog jönni nekem igazamban, avval persze nem lesz előbbre, de legalább az elfogultsága nem fogja befolyásolni. Meglehát. Drukkolok. 06148909999 és 0636771 egy Donát László Maritón. egy 9, 9, 9, 9 és 0, 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1.